Ne vem, naj se pohvalim, ali naj se upravičim za to, ker bomo o mediju že tretjič v pekarni v zadnjih koliko. Zadnjega pol leta, ne? Robi. da govorimo o teh mediju znova in znova, čeprav nikoli nismo slišani, kar pomeni, da verjetno ne smemo nekat. Kakorkoli že, današnja priložnost je mogoče... Vendar je maso sposebnejša in imel sem namen predstaviti uh, svojo knjigo, in jo tudi bom, ampak ta predstavitev bo imela eno lepotno napako, namreč knjiga se je zataknila v tiskarni, kjer so po neumnosti napisnili napečno na slavnico. <laughs> zdaj to popravlja, tako da v bistvu naj bi knjiga, prišla iz in ta petek. Skratka, napisal sem in pravzaprav že drugo knjigo v zadnjega pol leta. A, vi se boste spomnili prve knjige Mediarese, mislim, da ima tam kolegica, navideri med politika in kapitala. To knjigo smo predstavili tam nekje v januarju A, in šla je v elektronski obliki, kar ima 1400 strani, nikoli nisem imel ambicije tega izdati v fizični obliki. Ta knjiga, ki jo bom danes predstavil, pa ješla v fizični obliki, oziroma kot vidite, ravno kar izhaja ali prihaja iz tiskarne. in sicer ima naslov Somrak torej, Somrak medijske avtonomije. A, a ni v redu. sem, da bo že davo, da bo Aha, ne, stav mož, je fajn, ker tukaj bo malo štvrtco, pa bo se Skratka Na vzlici, da tukaj ne moram pomahati s to knjigo, bom poskušal kratko predstaviti, zakaj v tej knjigi gre. Uh, za začetek pa, ne, eno segrevanje, mogoče še kdo pride, mogoče se bo kdo premislil, bo prišel vsem na mesto novo meta, čeprav je zelo malo možnosti za kaj takega. Skratka, za začetek eno majhne segrevanje. Vprašajmo se recimo, kakšne medije imamo v Sloveniji ali imamo profesionalne medije. Tukaj je nekaj evidence starje zgolj nekaj dni. Starje zgolj nekaj dni. Tri ali štiri dni nazaj smo lahko na drugi strani dela prebrali naslednji popravek, ne vem, če ste ga zasledili, z izjemno zabavno, za moje pojme vsebino, krati pa tudi povedno. Ta popravek pravi naslednje. Včerajšnjem članku z naslovom v med družino in istospolnimi zvezami smo narobe napisali, da imajo stranki SMS med kandidati za evropske poslanci tudi iz razkritega homoseksualca, kar je res, a to ni Idris Fadul, kot smo napočno zapisali. Gospodo Fadul, ki se zaradi navedbe čuti osebno zelo prizadetega, se opravičujemo za nastalo napako. Prav tako je v umenjenem članku, ko tudi v članku raztropite odnosov med državama ter v ponedelkovem članku, navdušen je nad Novo oblastjo napočno naveden prijimek predsednika stranke SMS, ki se pravilno piše Darko Kranc in ne Darko Kranc. Objavili pa smo tudi napačen logotip stranke. <laughs> <Skratka>. <laughs> Zelo zanimivo, ne? zelo zanimivo, perfiden a, popravek. Če bi šli malo analizirati, a, se pravi, vsebino tega diskursa, bi videli, da je malo prikrito ironičen. Skratka, najprej se želijo opravičiti, ker so razkrili ime nekoga, ki kandidira na listi SMS za evropskega poslanca in je men da odkrito povedal, da je homoseksualec, ampak so pripisali napačno ime. Ne. Napisali so, da je to nek Idris Fadul, na kar se ta, idris fadul, kot vidite, javo, in rekel, ja jaz nisem homoseksualec in čutim se prizadetega. Kar so skoraj da ironično potem prikrili z, ne, ki se zaradi navjedbe čuti osebno zelo prizadetega. Ne. Um, ne, in skratka, poskušali to na nek način poglihat, ali to še ni vse. Ne so rekli, ok, če se že moramo popraviti v našem tekstu v zvezi s tem razkritim homoseksualcem, pa dajmo še tiste druge napake v zvezi z SMS, ki so se nam dogodile, ne, tudi priznati. Ne. Recimo dajmo priznati, da na robe pišemo prijemek predsednika te stranke, ne, ki ni Darko Krajinc, ampak je Darko Krajinc, Pa dajmo priznato tudi logotip te stranke, ki jo pravamo, ni pravi. <laughs> Skratka, toliko o profesionalnosti. Ne? To me je mimo grede malo spomnilo na nek moj a, zapis za bloga Sproščena Slovenija, mojega bloga, nekaterega včasih kaj napišem, in je zadeval, če smem to malo obnoviti in povedati, a, vestičko, ki se lansirali nekateri mediji, kot vidite, Maja Lani, Maja Lani približno točno eno leto nazaj, pod naslovom Boško Šrot v družbi... Kako že? Ne. Pod naslovom Boško peti najbogatejši zemljani. Skratka, tiste, ne, tiste dni je po nekaterih medijih zaprožila vest o tem, da je Boško Šrot peti najbogatejši zemljanj to je bilo takrat, ko so razkrili, da ima ti islamna podjetja ki, a, ne, in da je on resnični lasnik za tistimi islamiti podjetji. Takrat smo recimo brali, kot vidite, naslove Cija navaja, da je Boško šrot peti najbogatejši zemljan, Cija ga je kronala za petega najbogatejšega zemljana in tako dalje. Ne? A, resnica je bila seveda malo drugačna. Resnica je bila ta, da so ljudje ne, ponaredili statistiko. Ne. Se pravi, ideja je bila zdaj v tem, ali je cija po tem takem, a, ne, ali so ti zapisi, a, ali je ta preračun narejen po odstotku BDP-ja v neki državi, kjer ima večino premeženja, ne, pri REM za slovenske razmere res drži ne, in ali drži ta navedba iz uh, uh, World Factbook, ne, cije, uh, ne, da je pač ta šrot... Skratka. A. Zdaj sem se malo zmedil, ker sem pozabil, zakaj gre pri te zgodbi. Ampak dobro, ne. skratka je deja v tem, da se da Boško šrot ni peti teši zemljanj, in da so to določeni medije po paroma napakčno povzeli po nekem zapisu z nekega vira. Ne? A okay, Ne bom zašel to, ker ni bistveno. Stvar me je spomnila na to logiko, ne? imate predstavitev neke stranke v, v srednjem slovenskem časopisu, ki zagreši to napahov, da nekomu pripišuje homoseksualnost, pa v resnici potem uporablja napočno ime predsednika stranke, potem uporablja napočno logotip predsednika stranke, se potem za to mimo gredeje malo cinično opraviči, In se skupaj spomina natanko na tole, ne, Radio Erevan. Če poznate to serijo vicev iz Radija Erevan, ne, ki se ponovarji začnejo z tisto frazo, ali drži x in potem je odgovor na teloma drži A, ampak. In imate tole, ne. ali drži, ne, lahko bi to, ali drži, da, da je medkandidat iz Evropskega poslanca na listi SMS, nek homoseksualic, bi imeli odgovor, načelama drži, ampak. Ne. Ali je predsedniku SMS-a ime Darko krajc bo rekli, načeloma načelama drži, ampak. Ne. Ali, je log, ali je to logotip stranke SMS, potem je bil odgovor, Načeloma je, ampak. Zdaj, da dobite točno to logiko iz tega vica ne, radija Erevan, ki ga lahko tudi preberete. Ne, Ali drži, da je Ivan Ivanovič Ivanov iz Moskve na bol izadev avtomobil. Odgovor načeloma da, vendar, prvič, to ni bil Ivan Ivanovič Ivanov, temveč Aleksandar, Aleksandrovič Aleksandrov. Drugič, ni bil iz Moskve, temveč iz Odese. <laughs> tretič tisto ni bil avto, ampak kolo, in četrtič ni ga zedel na tomboliti, to je samo kakradli, ne. <laughs> anything goes, skratka anything goes, spod nima veze, kaj je, važno je, da smo mediji, in da, važno je, da načeloma nikaj držijo, ne. Potem pa sledi tisti ampak. Čeroba tudi sli ampak, ne. <laughs> torej <si predstavljala, laughs> torej ne? Skratka kako si predstavoval da za tistega prej, je verjetno neko zelo v njej tako okay, sms, je ja. in to ste rekelj, in to ja, rekli, in ja, ja, in to ja, mačunok, in, ja, ja. Rekel, in pa Potem rekel, po da, pa so prišli ne. na delo, ti odgovorni so rekli, veste kaj, načeloma vse drži, ampak, potem pa ta ampak gre pa popravek. Ne? Načeloma vse, kar smo rekli, drži, ampak, ne? vse, kar je pot ampak, dažbo popravek. Ne? Skratka, druga stvar imate, a, zdaj vas malo seveda malo zabava, nisem še začel, Malo vas, samo se greva, kot sem rekel, imate zgodbo za včerajšnjega dneva delu. Skrat, ko jaz berem časopise, porabim, ne vem, približno, kaj, zovem, pol ure za to, ne, a, a, Efektivno branje, pa, pa ure za to, da se čudim, ne? kakšne neumnosti so notorne. Skratka, moja količina časa, ki jo za spremljanje medijev, se vedno podvojim. Tu imate eno zanimivo zgodbo, ki se mi zdi fascinantna, verjetno že vsi poznate. Namreč kaj? Svetlana Makarovič je prejšnji dan, včeraj dopolnil, se pravi, to je bilo v ponedeljek oklofotala, napadla, popljuvala delovega novinarja, na Zlobca. In tukaj imate posnetek članka, na tretji strani dela včeraj. včeraj devet let čaka na klofuto. In zdaj, ne, naslav tega članka je Bližno srečanje v Ljubljani, oziroma nadnaslav. Ne. Zdaj, vprašanje se glasi, Kaj, kakšen status ima ta članik na tretji strani, kaj nam želi povedati, glede, če se ne želi informirati, kako je vrščen žanrsko, kaj je dela na notranji politiki na tretji strani, recimo, potem sebinsko, kakšen je, kaj nam želi povedati, kakšen je žanrsko, ali želi vrednotiti, recimo, kaj spolu želi povedati, In odgovor je: Nobody knows. Nobody knows, tako kot leo, ne Skratka, dobite je neko neverjetno zgodbo. Svetlana Makarovič je kao oklufotala delovega novinarja, zato ker je ta delov novinar devet let nazaj, napisal nekaj, kar je ni bilo všeč. To je bilo po tistem, ko je ona prijela priširno nagrado, pa je niž želela prijeti. Uh, in potem gre zgodba o tem, kako je pač ostarela dama, kot sama pravi. a Ne vem, če to tukaj piše, ampak nekaj piše. Uh, uh, skratka, izjavila, 9 let sem se šparala, sem šparala to klofuto in ona tančno ve, kaj. In potem, zanima, da to ne piše tukaj, ampak nekih drugih poročilih, piše nekaj takega koče dama v ja, stare dnevise ne stigne kar tako a to ko pišat prvi stopec spodaj kje pišat prvi stopec prvi stopec konce ja ja ja to ne, na kar ona ne, upraviči svoje dejanje natančno da reče veste kaj bilo je poetično to moje tupanja to plinejoine poetično dejanje Traji, Ne, brez roka se roka privedne namene dvigne, pravi mi zase, se članem Brez roka se roka ne Na drugi strani imate žlopca, ki pravi, da nima, da, nima, da nima prič, da bi jo lahko in zato je neko tožil. Ker nima prič, ne bo Zdaj, ja se vprašam, ne, kakšno je zročno povezavo med tem, da vi morate imeti priče za nekaj, da lahko nekoga tožite, ko pa vse čas očitno na dlani, da ona niti ne skriva, da, da je naredila to, kar je naredila. Se celo priznava. Ne? Ja, roka, mene moje, ne priletna roka te dame, ne, se je dvignila in tako dalje. Zakaj bi rabo priče? Moče se kako za primerom peti, ne? Ne, pravi, te, ta Ta pisnica je nanemerala to tožiti, ker nima niti o dogodku. Se jih naravno bi ne. Ali moj status je kaj so želeli novinarju uredniti s tem člankom povedati? Na, če, so že, če so ga že dali vnoter, nekaj pod neko rubriko zanimljivost, ki verjetno to sodival, kaj so želeli povedati? Ali so se postavili na stran svojega novinarja? Se niso. A so se mogoče želili postaviti na stran svojega novinarja? Nekaj zvega, da ne. A so se želili postaviti na stran priljetne dane proti svojemu novinarju? Ne vemo. A, a spod vejo, kaj so želili? To ne vejo. In to je najhujše, kaj lahko dobite. Novinarji spod ne vejo, kaj bi radi. Ne? Najhujše, kaj lahko dobite. In to na tretji strani. Večjo Ne vem, kaj... Danes sem bral komentar Petrevi vidali v večeru, pravi, ja, bilo je legitimno, in seveda iz previdnosti da legitimno pot na da ga je oklofutala, ni bilo pa legitimno, da je letela do medija in rekla, veste, jaz sem ga oklofutala. Namreč trdi, da je letela... Svetlana Makarovič na PopTV povedal, ja sem ga uklofutala, da vam lahko povem, kako je bilo, občutki so fini in tako dali. In pop PopTV ve to, da so vse fini posnele. Še ena zanimiva novinarska dilema je zanka, ne, kaj za to pomeni vsaki pride in v vaše hiše. Rešeno je zanimivo, vestičko. veste, da en, sem vbil, ne ubil, dajte da je super. Ne da ste prišli do nas, mislim, za res ne, ne bizarno tole sodi pod neko rubriko bizarno. Prvič, ne, ne, ne samo dogodek, samo vrstitev tega dogodka med vestička na tretji strani v, v delu na takšen način kot je predstavljen. Skratka, brez vrednostne sodbe ni jasno in to me najbolj razkuri. Niti ena oseba do tega trenutka, ker sem o tem aferi prebrala, tako vidite, je zelo nova, ni rekel, stvar je nesporno ni se vrednostno opredelil. Vsi nekako pritajeno pristajajo na tezo, da neka kulturnica, ne? ja, ampak jaz, vtano, jaz sicer občudujem, da ne bo nesporazuma, občudujem, lahko gre in naredi to, kar sicer drugi ne smemo narediti. Kar sicer drugi ne smemo narediti? Dobene vrednostne sodbe, dobene, dobene črne misli. Kot rečeno, danes sem pravil Petro Vidali, ki prejde to legitimno da pa ni legitimna da letela do medijev. se pravi, fizični napadi so ponove legitimni. Znenadoma so legitimni, mala pogledamo, kdo je in če nam paše, je legitimno, če pa nam ne paše, pa ni legitimno. Prosim vas, lepa, ko smo že pri tem. Smo tudi značiče ena implikacija, ki je, mogoče pa ima svetlano pred Karovič, nekaj skrimkega, ki hoče pogledati, pogledi, mogoče vse, zato dela pripravlja, ki pritisk na enega novinaga, ki je bilo sirec tega skupaj, da bi, bi, bi pritisk na nega naredila javnost, ali saj njegovi kolegi novinali. Pa mu vprašal, za kaj se je, za kaj je to naredila? Ker mogoče je neka svodba odzadi, neka zadeva, ki je… Se je povedala, ne? nič ne skriva, se je povedala. Mislim, neko sporočilo, nekaj, nekaj. Neka glečo pove dala. Ona reče da ma nikoli razlog, ampak tak je in konkretno povela zakaj, pa tudi zelo jasno zakaj zabe tega. Ampak nas niti ne bi smelo zanimati. Nas mora zanimati samo dejanje in do njega bi se skoraj morali opredeliti. Ne? skoraj bi se morali predli. To je pač, a veste, fizični napad, fizično nasilje, poskus fizičnega nasilja, tudi psihično in t.d. imamo do tega kakostališče ali bomo rekli, zato, ker je ona priletna dama, ha, ha, ha, se bo malo nasmehljali, bom rekli, ni problema. Razlog je bil v tem, da je takrat v Kolumni napisal, da ta njena poza za vrnitve prišeljne nagrade ni bila iskrena, ampak je bila poza. Takrat, ja. zelo... Zdaj, to večina javnosti, prebral, gledevo, je? to, da pozna oziroma simpatizira z Svetlano, ja. bi verjetno, oziroma ne verjetno, gotovo, to njeno dejanje celo uh, odobrava. Ne? Se je zato in ona vedel, da in zelo verjetno stavi na to, da bo javnost na njeni strani, zato se to lahko privošči. A meni se to zdi perverzno. In nimo grede, če smo že pri vsedini so prečujem, ja, ne, če drži to, kar sem prebral te dni, da je zlobec v tistem članku, preprosto izpostavil, da je ne načelno če Svetlana Makarović zavrne preširno nagrado, Visti sapi pa sprejme tisto penzijo, ki ti pretiče ne, denarno nagrado do smrtno ali nekaj takega, ki ti pretiče zaradi tega, ne, potem je to nenačelno. Meni se res li, da je načelno. tako na te točki, recimo, če se že gremo, ima zlobic po moje pravo, Tak da je še to. ne. Tudi če ne je bilo to, je treba kar koli je že, ne, pra, imel prav ali ni imel prav, jaz, mislim, da treba dejanje po dejanje obsoditi kaj pa se on kot bo same sam ne prani, pa reče, to je napad na mojo svobodo jaz lahko rečem, jaz dokaj hočem, in je, pravim, Mislim, da, je bedah, in je boja pravisa, ker je to bedah, ker kar vidi, ker sluti, da ima javnost proti sebi zato ker ima Svetlana javnost za sebo in se ne želi spostavljati. In zato je ta neumen izgovor, da kar nima tožk, ne bo tožil. Malo, jaz si se ne vem, če bi moral tožiti. V vsakem primeru bi moral reči, to je nedopustno, da pa se je skril očitno neko mišo luknjo in uh, se verjetno zdaj bo zdaj obolniško zatriti. Zato pa pa če ima kaj skrivati, da boja imate paranojčni bolj in nekaj skrivati. Predvek je ena smučarka. A, če, nima smisla temu gibati. Ja. Predvek je ena smučarka, tu bi imali boljeno hava, koliko stare hava, koliko ja. pri večeri je zablizala krvih ali posilja, nekaj sve nekaj ima fotoreportri v glavo, nekaj je zablizala, ki je pevni ogorčenja, kak se ona odnaša. Ja. Jaz nisem imel pom, tega, da nima več cvet da v miro poez. Ker sem hodil po, mislim, da plačal, koliko nisem pripričan. Vrednostna soba, neka francoska smučerka, no, po njej bom povdal. <laughs> ok, to je bilo samo se no, zisnano... A to je moja knjiga, kot tečevalo lahko samo sam, sam na članicah, ne? A, ampak že Slavnica je dovolj indikativna, oziroma povedna. O, ok, da bi zdaj razumeli, čem je problem te zgodbe z slovenskimi mediji zadnjih štiri leta, predvsem, verjetno še zdaj, samo ena ilustracija, s katero sem vam tukaj že mordil, tukaj že mordil govorimo o tem, na kakšen način so se slovenski mediji V zadnjih štirih letih podredili politiki, ali pa se niso. So stali svobodni, avtonomni od politike, ali pa se niso. Tukaj imate eno zanimivo ilustracijo. Naj, vi ste, da so, da so torej novinari večera, tam okoli leta 6 in 7, zelo javljali, da imajo bunker na večero. To pomeni, da imajo arhiv zavrnjenih člankov ali popravljenih člankov celo več. Na neki točki so se pogumli in so začeli te zavrnjene ali cenzurirane članke s politično motivacijo zavrnjene in cenzurirane lepi na, na, na vmare. In so temu rekli Bunker, in so rekli Bunker 1 v Mariboru, in so rekli Bunker 2 v Ljubljani, ker ima seveda večer tudi svojo dopisništvo v Ljubljani. Skretka. In so dali nek e-mail naslanj, so rekli, dajte nam poslati, ne? če slučajno vi, mladi, večerovi novino, imate iste težave, pa ne upate nam dati direktno, dajte nam to poslati na ta naslavo. Ne? Skratka, na eni strani imate to empirično, neposredno, otipljivo evidenco političnih pritiskov. V tem sem govoril že na dveh predavanjih, pa smo šli prav gledati, kateri članki so bili cenzurirani in smo ogibali, zakaj so bili cenzurirani, oziroma z pomočjo vednosti oziroma informacij, ki smo jih imeli. Naj Smo rekonstruirali, kaj recimo tem urednikom na večeru ni pasalo in se morali to vreči v okoš. Zdaj, pogledajte ta problem, se ga boste spomnili. Ne. Na drugi strani imate pa kaj. Na drugi strani imate novinarje, ki jasno opozarja na politične pritiske in reče, pri nas v večeru se članki cenzurirajo, na nas politično pritiskajo in potem svoje članke objesijo na Omaro in izbirajo v teh bunkerjih. Na drugi strani imate pa podpis vseh možnih večerovih urednikov, 13 ki prave je prav nas vrotno. In reče, pri nas političnih protiskov ni. Ali se spomnite te, te zgodbe? Imate tukaj podpisane? Tomaž Ranc, rečko Klapš, Slobodan Pejč, Petra Vidali, Darko Štrben, Slavko Vizavišek, Darka Zunar Predan, Melita Forsnerič, Boris Vugrinec, Kornelija Golob, Sonja Ploj, Darinko Korez, Vojslo Bersko, 13. august 2007. Ne? Se pravi izgore uredniški odbor, večera v celoti zavrača sedino pismo novinare Zgage, ki jo pozoril na te politične pripiske v večero. Ne? Večero smo pravi o kritičnih državnih in lokalnih oblasti in pišemo o vsem. O tem se lahko bralci pripričajo vsak dan, odgovorni urednik Tomaš Vranc pa bo z novinarjem upravljil razgovor, v katerem bo skušal izvedeti, kaj bo trovalo njegov pisanju, kaj ga je tičilo, da bo vrita tem Imate te urednike, ki hodijo tist, ima tistih bunkerjev, ima tistih komar, se v njih zaletavajo in vidijo, ne? cenzura, cenzura, cenzura. Potem, ko je pa treba, ne? ko je pa vprašajo, kako je z tem, zanikajo. An blok zanikajo in rečejo, pri nas nije politično potiskal, pri nas ni cenzure. In kot vidite, je velika večina teh novinarjev še danes tudi urednikov, oziroma teh urednikov je še danes urednikov. Zdaj je kot ta dvojnost. Ne? Kaj zdaj? Mislim, komu bomo verjeti? verjeti? Komu boste vi verjeli? Jaz bom verjel v tisto, kar je pred mano. Jaz bom verjel v tekstu, ki ga imam pred sabo. Spravi. No. Skratka, celotna zgodba, po mojem, zadnjih štirih let se vrti okoli te, kot sem že zadnjič razložil, mimikrije. Na eni strani imate politične pritiske, cenzuro in tako dalje, strani kapitala, strani lasnikov, strani politike, na drugi strani imate večno zanikanje političnih pritiskov ni, cenzure ni, mi smo neodvisni, Vse je na, v najlepšem redu, nič se ba. In iz tega razcepa ne, epistemološkega tako rekoč, zdaj komu bomo verjeli, ne, kaj je prava vednost tukaj, ne, izvira vsa ta kolodocija v zvezi z, z medij in zadnjih let. Skratka imate to gesto, kot jaz s tem opravim gestom, imikrije prikrivanja ali zanikanja. Vsakič, ko boste prašali te Uh, urednike, novinarje, ne, ki so pač v medijskih hiša. bodo pretežno, vsaj tisti najbolj odgovorni rekli ne prinajstnih pritiska, prinajstnih cenzure. Ko boste prašili te bogi novinarje spodaj, vam bodo prenesli te cenzurirane tekste in bodo opozarjali na takšno in drugačno cenzure in samo cenzure. Skratka, to je ta igra mimikrije, ne? igra pritajevanja, skrivanja in tako dalje ki v bistvu kaj, onemogoča nek jasen, iskren, pošten pogled na stanje stvari. Da si nalijemo čistega vina. Eni pravijo A, drugi pravijo ne A. Nekdo laže. Ali so pritiski, ali niso pritiski. Oboje ne bo šlo. Pravi... od Aristos nadalje. Oboje hkrati ne bo šlo. Ali so pritiski, ali niso. Skratka. 2005, kaj se je dogajalo, vi se boste spomnili, spomnili bile so volitve 3. oktobra 2004 in to je bil en zelo zanimiv dan. Namreč, zakaj? Tega dne je Janša dobil prvič, je dobil volitve. Bil je apsolutni zmagovalec, prepričljivo je premagal LDS, ampak tega dne, na ta volini dan, po nedeljo, se je odvijala tudi stavka novinarjev. Odvijala se je splošna stavka novinarjev. Zakaj je se je odvijala? Zato, ker so novinarji stavkali zaradi kolektivne pogodbe. Zakaj, ker je bila ta na neki korespondenčni seji neopazno razveljavljena? Uveljavljali so te svoje socialne pravice in, kot rečeno, Nekateri se boste spomnili, da so takoj po razglasitvi torej, prvih rezultatov, ob z zvečer 3. oktober 2004, pravzaprav pravno o tem niso poročali, kar je bil del stavke, da tem ne poročajo. Rekli so, povedali bomo dva stavka in so res povedali dva stavka. Gospod Janša je zmagal, in zdaj pa več ne bomo povedali, ker stavkamo. Da? Skratka, sicer niso stavkali vsi, stavkala ni PopTV, kot veste, stavkali niso recimo finance, časni finance, ampak večina jih je stavkala. Kar je zelo zanimivo, takrat je bil eden glavnih teh stokovnih stavko, vodi teh stavk je bil Rajko Geric. Kar je zelo zanimljivo, je pa seveda ta razglesitev Janeza Janša, ne, oziroma opis Janeza Janša, ki je kasneje seveda ta medijski mrk, ki je sicer trajal tri dni, označil kaj? Za novinarski komplot, za zvroto. Janeza Janša je v zadnjih letih veliko krat ponovil, da, ta stavka, da je ta stavka bila izraz ne borbe novinarjev za svoje pravice, ampak je bila upirena proti njemu, proti temu, ker je on zmagal. Zato, ker je on, Janis Janša, zmagal, so novinarji, ki so kao levičari, so povesli nosoje in so rekli, tak e, takega pa nočen moment in so začeli stavka. Torej, ko začeli so stavka, zato, ker je on zmagal. To trdi Janis Janša. Um, skratka, In potem se boste spomnili, se je začelo. Na nek način je postala prva tarča uh, tega medijskega pre prekrojevanja, kaj je Javni zavod TRTV Slovenija, za katerega so si pač na nek način zadali za nalogo, da ga bodo spremenili, seveda celotno medijska zakonodajo. In s tem zvezi sva tudi zakon RTV, vi se boste spomnili kot rečeno dva leta 2005, ki je menila v znamenju priprave zakona RTV, predstavitve zakona RTV 1. aprila 2005 in kasneje te kampanje za in proti, ki se je potem spreverbila, kot se spomnite, v referendum, septembrski referendum, leta 2005. Danes vemo, da je avtor tega zakona Branko Grims, poslanica SDS. Danes vemo, da je Branko Grims leto in pa vlagal, da oni ni avtor tega zakona RTV, ampak da je avtor tega zakona peščica domačih in tujih pravnih strokovnjakov na kar je ob interpelaciji proti ministru za kulturu, kultura v vaskos in leto in pa kasneje, bilo je novembra 2006, Branko Grims v parlamentu rekel naslednje, Nehajte se hecati, jaz sem avtor zakona o RTV, od prve do zadnje besede z vsemi tipkarstvimi napakami vre. On je priznal lepo in pao, čeprav nas je lepo in pao, lepo za nos. Skratka, ko 200 je tisti referendum potem a, po nekih burnjih debatah, v katerih je mrgolelo raznih ležij, jaz o tem veliko pišem v, v, v tej svoji knjigi, a, bil izgobljen. Skratka, na referendumu je večina, tičla večina sicer, potrdila ta zakon. Je potrdila ta zakon, ki je s tem stopil v veljavo, nekako novembra 2005 in potem so seveda hiteli jasno uresničevati. Določila je zakona, konstituirati organe javnega zavoda RTV, predsem programski svet, in nadzorni svet, ki sta potem prvi ne, izbrala vodstvo se pravi vodilne, direktorja, generalnega direktorja, pa direktorja televizije in radija, in vi se boste spomnili tiste famozne scene v parlamentu, ko so morali v odboru za kulturo seveda glasovati za članje programskega sveta, ki jih je 29, ta organ ima 29 članov, in se je zgodilo kaj? da je Dušan Kumar, poslanec Pahorja SD, po tistem glasovanju našu na tleh listič, ki je bil plonk listič, na katerem so bile obkrožene obkrožena imena, ki jih morajo mora tisti poslanci koalicije ne, za njih glasovati. Skratka, imeli so navodila, jasno navodila, koga je treba izbrati in koga ni treba izbrati. Skratka, poslanci ki so potrjevali člani programskega sveta, jih niso potrjevali prostovoljno, ampak so imeli plonk listič, politično vodilo te, proži tega, tega, tega, tega, in imeli so smola, zdi plonk listič ne, ostal na mizi oziroma podmizo, celo večji, kjer To je znana scena, ne, tako da so, smo v bistvu lahko vedeli, kdo bodo ti člani, preprosto potem, da smo pogledali na ta plonklistične. listič. <laughs> Recimo, ko jaz predavam, oziroma imam potem izpite in veliko krat najdem plonk lističe, in seveda potem lahko na podlagi teh plonk lističev dam slabša cena na, na izpitu, ne, ker gre za plisne izpite, primerjam ne, in vidim, močem reči, plonk lističe uporabim proti študentom, voda, ne. Odštejem im to, kar je na plonk listiki. Če se pritožijo, rečem, jih begal, to je plonk listič in to <laughs> moram očtet, ja, <laughs> kaj ni druge. Ti bi je moral vpustiti, če z naredi plonk lističe, dobro Ej, ne razumem, mislijo, da bodo naredili izpit za plonk lističi, ampak jaz imam svoj torbičutok plonk lističev, ne? da imam verjetno vse, kar obstaja, čeprav moram reči, da se po sebe ne trudim, jih, Uh, iskati in pobirati, glavno mi ti spiti berem kako knjigo, ampak vedno, vedno, <laughs> tako kot tali kumer potem poberem pod mizo. Ne. <laughs> Efekti isti, ne, ker ko pregleduješ doma, pač potem imaš, ne, recimo. Ne. A, ampak hočem povedati, a študenci stopni umni, da ne razumejo, ne, da s tem, ko prepisuje splnk lističov, ne bodo naredili izpite. Oni mislijo, da ga bodo, ampak to je na tanko način, da ga ne, da ga ne bodo naredili. Ne? Pod pogojem seveda, da jaz dobim vroke roke plom ampak jaz dobim v roke plom no, govorim No, torej, da se razumimo, bolj govorimo o teh študentih ne filozof, ne Ne, ne, ne filozofije, kar v glavnem izpiti kot veste, na filozofiji skoraj nikoli niso pisni, ne. skoraj nikoli niso pisni. Govorimo o razrednem povuku, kjer pa je žal tudi pa prečovski zvoj in takih zadev. Ne? Ok, to je zdaj ena zgodba. ja, izvoli. Ja, Doboj, simpatič, mesele, ja. malo to bi bilo legitimno, ne? ampak problem je v tem, da je tam kopica teh plonklističev, nekako zgleda, da so se vsi ti poslanci dobili v eni puhnji doma, pa so vsi enako kporočni. Okay, to, to pa je problem v tem, To pa ja, da je Ja, ampak če so ti plonklističi iz različnih parlamentarnih strank, Mislim, seveda je leg legitimno je vse, ampak očitno je, verjetno se bo strinjal, da je potem takem ta befelj prišel od zbora in ni bila to otovnom odločitev vsakega poslanca. Ja, ampak je do, do, do, do je bilo, kdo je dejansko poslanec tejal, z ali presplom klističa, to je bila po njegov osebno odločitev. Kaj je bilo je, osebno odločitev? Če je upošteva splom klističa ali ne aljš prav po skupi. Ja, glasni? ampak vsi so se zelo prostovolno počstevali. Ja, okej. Kaj pa neka sleva ful ful a uh, teško boš, boš rekel, ne, da je to bila neka ful svobodno odločita, ne? Ne, okej, okay, so ti so bili elementi da deli plus mobo, ampak na koncu, če, če jaz za odbo svoje politike vem da na koncu okrebla dobra dogova in je bila stavimo v limbo. To ja. je prav to Ampak je, če je poanta je... v tem, ne, da se to, če poanta v tem, da imaš referendumsko kampanjo, v kateri dokazuješ, da morajo člani programskega sveta biti neodvisni in člani programskega sveta so pretežno člani civilne družbe. Ne, civilna družba je kandidirala člani programskega sveta. To so v glavnem ljudje, ki niso politiki. In če potem dobiš to politično sito, kjer se koalicija natanko zmeni, da bo ne, izbrala natanko teh 20 ljudi, potem nekak zgleda, da je politika popolnoma zatrla civilno družbo, ne? oziroma zatrla je kandidati, ki prihajajo iz civilne družbe in je izbira teh kandidatov popolnoma spolitizirala. Pričemer je bila pa poanta predlagateljev zakona o RTV spre Grimsa, Simonitija, Klemena Jakliča in tako dalje v tem, da je to edini pravi in iskreni način, na katerega dobimo ne politično dirigirane člane programskega sveta. To dvoje pa nekaj skupaj? Ja, ja, jaz pomislim, da je to nekakva kvadriranje kroga, da bi možne, da mogoče ta pritisk... Kvadriranja no, kroga vrednice, je možno, ja, če je možno, ne, možno potem se naredi. Da mogoče ta pritisk, Vi mislite na pašnju na to iz političnih vrst, mogoče pa niso politični krogi tisti, ki sverijo dejansko. In no, tudi na nek so, ja, so ekonomski krogi. To je zelo vprašanje. Če si dobil ti pritisk od politikov, enemu bo rekel: v resnici, ne, ker ni pri politik na ne, nek način prisiljen. Ampak manjka, ali je podjetje, ali pa um, če je bogataš, ali, um, prej, primer, ne. Ali, ali, ali ne, ali nekdo drug tudi. Pa dejansko jaz mislim, da eh, se popolno strinjam, da je zelo nevarno in ispodno, če nekdo ima pravico, si vidi svoje izbire. Tisti predstavniki civilne družbe, ki morajo priti na pravih ljudi. Ampak dejansko ta pritisk ne naj samo politični političnih vrst, tisti, ki so močni, pride iz ekonomskih vrst, iz malčjih vrst. Ali imaš kakšne dokaze? Um, jaz mislim, da drugače ne razumem, zakaj bi bila politika tako pomembna za vse za te zadevi. in da na neki način morajo tudi delovati. Oni morajo imeti roke v zadevi, morajo tudi plivati na politike. Znači, drugače, politika sploh ne bi bila tako pomembna. Meni je dovolj dokaz, da se oni ukvarjajo s tem. Ali ti si predpostavil, da, da oni vršijo ta pritisk? Jaspe, da. Ja. ti si predpostavil, da so da, za politiki še druge kroge, ki vršijo pritisk na politiko? Dokaze, da pa on, nimaš nobega. Oni politiki so del te, te igre. Oni dobijo pritisk in izvajo pritisk. kakšne Ma, Imaš kakšne dokaze, obrug, ne? So, maš dokaze ne, da, da ne, za politiki ne. stojijo druge krogi.. Ma dokaze. So, da, to je naro ista koma, ki prej privečeva. Prej A banka. In kdo bi zdaj mislil, da banka ne bo delala pritisk na, na svoje zaposlence, da bojo malo poslep pol, polečali situacijo, tako, da bojo ljudje še naprej hladali od banka, od fonda. A misliš, banka, ki stoji za večerom, ni povezana z politiko? A, banka potiska tudi na politike. In In, še zlasti, ker je državna toliko. banka. <laughs> še zlasti, ker je državna, ker je državni lasti. Malo. Tudi, če o državni lastnik, kaj biš želel, na primer tamnotraj, bo banki, bi imeli politiki malo večji vpliv, kot tisti, kar imajo da imajo vlaci. A ti biš veljel, jasno... da bi imela na banka več vpliva politika? Seveda, znotraj pa tudi na firmah, znotraj je začekljati velikih povedi. mislim, da bi politika, ampak politika mišljena kot javno dobro, kot, mislim, zdaj, ni dejanske slike politike, ne tisto, kar je tam dan. Samo jaz mislim, da politika je dejansko predstavnič volimstva, So tisti, ki, ki, ki naj bi branili na naše pravice, pametni in zato. Ok, zdaj ti, ti govoriš o neki to, svoji idealni državi, ne zdaj bomo težko, mi smo v ne. tej državi, ti govoriš o idealni Stavno, državi. Ne, alternativa, aspet, je še hujišče, ker tukaj, recimo, politike moraš izboriti. politike morajo stopati za svoje odločitve, tisti, ki pa vodijo firme ali ki vodijo banke, pa ne. Lahko delajo totalno v botemi, in javnosti in totalno prikrito. In zato tisti svet, po katerem smo zadnji, je še dosti slabše od naj, najslabše nočne more, glede totalne politične kontrole. Rekali, je vse v temi. In, in ok, ta temačna država, dajmo iti malo dalje. Skratka, to je bila ena zgodba z RTVM, druga se je dogajala okoli dela, ne vi se boste spomnili. Tomaš Perovič je takrat, julija 2005, začel postopek za razrešitev odgovornega rodnika Darena Koširja, želel jo imenovati Janja Virka, zaradi domnevno razlik v pogledih na odniška politika, začele se gibati od teh grožnja z vrha oblasti, skratka Janša, ne, želi vpliv na delo. Na kar se je zanimivo, Virk premisnil mandat, so podaljšali koširju. Potem pa je decembra 2005, glej, glej delo kupilo, oziroma prevzelo blagovno znamko Mag. Kupilo je za smak za 120 milijonov dolarjev, čeprav je bila predvidena izguba poslovanja Maga za naslednja leta. Skratka, delo je kupilo firmo, ne, časopis, tednik, ki posluje Fuzi z izgubo. Uh, in Na ta način je MAG nekako prišel in se infiltriral v dela. Vi veste, da je MAG bil tradicionalno slivnikov, vi veste, da je bil MAG tednik, ki je podpiral od samega začetka Janeza Janša. Takrat še je odgovorni urednik pa, MAGA, ne, Janez ja Markeš je pojasnil, da lastniška sprememba ne bo vplivala na uredniško politiko MAGA, ki bo stala avtonomna. Drugače rečeno, delo je kupilo nek časopis, ki je ideološko, ne, drugačeno dela in Markiš še poskuša pojasniti, da to ni težava, delo bo dopisali takole malo bolj levičarsko, mago pa malo ne. in na njem se zdi to čisto cool in fine. Danilo Slivnik je bil sva predtem odgovorni urednik maga, pa je oktobra 2005. za člana uprave dela. Pred nadama iz tega majhnega maga, ki ga kupi, ki ga kupi dela, Postane dalina slivnik, ne odgovorni maga, ampak postane član uprave dela, najprej za tehnične zadeve. Novinarski kolektiv dela se začne zgražati. Če ješ slivnik je predstavnik novinarstva, ki je nezdružljivo z delovimi standardi neodvisnega novinarstva, zgodi se da nič. Kasneje, istega leta, 2005, 12. avgusta, pride do tega famoznega tajnega sestanka v Vladni palači, kjer se znajdejo bavčar, šroc, starina, kosa, Matjaž Gantar, in se dogovorijo, kaj, za prodajo sodovega in kadovega deleža v merkatorju, za, v zameno za vpliv, ne, v časopisni hiši delo, Velik poraženec te zgodbe je Zoran Jankovič, ki se mora posloviti z mesta Predsednika uprave a na nek način je sklenjena kupčija med Janšo in Šrotom, očitno v, z edinim namenom, ki je bil ta, da v tem kupčkanju Janša postane, postane tisti, ki vladuje dela, če se uh, ti delo. Vi se boste spomnili, da je bil to čas, aspekt. Ja, ja. Da, to pa je zelo, po mojem mnenju, zelo podoben ja. dovodek, Če se predsednik vlade sestaja staja opredsedniki, tako ja. tak na, na privat in tamo odloča o osnovi ja. cele države, o finančnih kaj takega, to je ja. kot lokalna med sabo, brez da bi kakšen parlament bil brez da bi mm. kakšna druga stroka, da bi, da bi, da bi, da bi se sprožila kakšna javna debata. Em, to pa se mi No zelo ga Tega Ajša na, niti ni zanikal, ne zanikal je samo, da so se pogovarjali o tej kupčiji. Ja, Merkator sam... za delo. Ne. Mislim, da delovanja politika mora biti javno, transparentno. To mora biti totalno. Jašo ne, ne trdi, bočne. da ni bilo sestanka, ne trdi, da je bilo kaj netransparentnega, zanika samo, da so se o tem pogovarjali. Ne. Čeprav, kot Starina, veste, veste, Starina Kosem in Jankovič in tako dalje, tudi torej, Jankovičo ni bilo na tem sestanku. Ne. Uh, torej, Starina Kosem in kasneje pa seveda šrot, prizna in pove, ja, šlo je za to, ko počuje. Ampak najnedaljujem. Tako se da vedno gašo, ne? Ja, ne se tega ne mislim, jaz mislim, da ti ja. vedno braniš svoje ideje samo. Oglej, vi se boste spomnili, a, to je bil čas tega sproščeno, ne? čas sproščeno. Delino slivnik je hodil na okoli in razlagal, da treba medije sprostiti. To je grede delal tudi Dimitri Rupel vi se boste spomnili tega slogana Sproščana Slovenija, tega ideologijema, ki je zadel tudi področje medijev. Medije je treba sprostiti, to je, bil ta, to je bila ta fraziologija, ki so jo uporabljali. Ne? Zdaj, januarja 2006 je Perovič ekspresno odstop z spoložaja predsednika uprave in glej, glej, dva mesece nazaj le imenovan tehnični urednik Danilo Slivnik, štiri mesece nazaj odgovorni urednik MAGA, pet mesecev nazaj, še v mago, ki je bil na robo razpropada, ne, postane predsedniku prave dela, slivnik, skratka, ekspresno, v nekaj mesecih postane predsednik prave dela. In ta isti slivnik zdaj mora predlagati odgovornega urednika in za krožim je Markeša, glej, glej, odgovornega urednika Maga, ne, ki je v roku nekaj mesecev predlagan za Odgovornega urnika dela, skratka, majhna riba pride v veliko ribo in poje to veliko ribo. Ne? Skratka, zgodi se ta prevzem dela strani maga, čeprav iz nekih razlogov, ki jih ne poznamo prav dobro, je februara 2006 na mesto odgovornega urnika Maga, dela le imenovan ne Markeš, ampak Peter Jančič, ki pride na ravnost izvečera. Uh, Jančič pride tja, kot veste, ob izrecem zatrevanju, da ne bo sprejel mesta, če ne bo imel podpore v kolektivo delovih novinarjev, ampak potem se zgodi, da zame glasuje samo 13 novinarjev, oziroma 13 ne vem točno koliko novinarjev, in se seveda premisli, ugrizne se v jezik in vendar le postane odgovorni urednik. Uh, začne, kot smo lahko potem brali z čistkami 1. maja, se reši urednika sobotne priloge, Ervina hladnika Milharčiča, domnevna zato, ker nima univerzitetne izobrazbe oziroma izopetovske Z v začetku 2006 programski svet na čelu z predsednikom Stanom Grandom, potem imenuje generalnega direktorja Preguzaja, podjetnika iz Avtocelja, kot je zapisal novinar večera, je bil ta nad izvolitvijo presenečen, saj nacionalke neproblematike ne pozna. <laughs> oziroma, kot je kasneje tudi rekel, oziroma v istem hipu, se ne spozna na mediji. A, aprila je, je njega, skratka, potem so imenovali aprila na njegov predlog Možino za direktorja televizije in vas leto za direktorja radija, ne ko se pa na, za direktorja večera marca istega leta za vihti. to je ta boran čas teh menjav, ki kot po naključu nima nič zajanjšal, ampak ne vemo s čim, kaj ne goraz, se zavihti Milan Predan, medtem ko prejšnji direktor Marko Tišma iz takrat zelo popularnih osebnih razlogov, osebnih razlogov odstopi. Ne. A, na mesto glavnega, odgovornega urednika večera je v in prejme, treba je priznati, visoko podporo kolektiva. Perturbacije kadrovske se dogaja tudi na primorskih novicah, zelo nenavadnih in čudnih, govoru na mesto direktorice mnohana Suzana Zonada Vrabec ki pridi direktno iz pijaroske službe Luke Kopr. Potem nekako začne izgledati, da je ta 12. august 2005 obrodil sodove, skratka, da so te delnice merkatorja prodane pivovarni Laško in Istra so za svoj vpliv v delu, se preprosto uresničile, realizirale ja, in se seveda potem je zašumelo, začeli so slediti, kot veste, protesti, ljudje so začeli relativno množično odjavljati delo. Delo je postalo simbol politične podreditve medija, skratka, Ni še prav potihnila zgodba okoli rtv -a, že se je izpostavila nova zgodba okoli dela, Bralci so začeli opažati številne spremembe v delu, začeli so se vrstiti indicijo pritiskih in cenzuri, odjave niso pojenjale. Ampak, seveda, vsi ti protagonisti so se branili, ne? branili so se na različne načine, tukaj imam naštetiti nekaj teh argumentacijskih schem, si to počnejo politizirajo medije, torej se nič narobe. Tudi prejšnji so to počeli, torej s tudi ni. Ali mi kot novi oblastniki ali naši novi oblastniki se vsej trudijo uravnotežiti medije, spomnili se boste, da je to uravnoteženje bilo ta borilni, ne, borilni vzklik, tega ideološkega dogajanja tista leta, in zato, ker se mi trudimo uravnotežiti medije, recimo delo, ki je bilo poprej dopolno ne in levičarsko ali RTV, ki jo je vodil kotska, Janes Kociančiš, bivši predsednik, bivše, bivše, kar koriš, A, smo boljši od prejšnjih. Ne? A, novinar dela Peter Kolšek je takrat zapisal, Da se je poravnoteženo mnogim novinarjem izrisal na usnicah mrtvaški na smeh, in, in glasilo novinar, spravi 2006. novembra, zapisal naslednje::: Zgodilo se je prvič po o samosvojitvi, da je slovensko novinarstvo doživelo frontalni politični napad, koordinira na najvišji ravni. Smo že pri 2007. Osrednji dogodek dogodih zame 2007 je bila novinarska peticija in ena recepcija. Vi veste, da sta večerov novinar Blas Gaga, bivši večera novinar Blas Gaga in a, novina radija Slovenija Matej Šurc napisala peticijo, katere katere pristaveh se glasi, ne, premijaja, ne zve, ali obtožujemo, da pač izvaja politične pritiske na medije. Zbrala sta se zavedlih 371 podpisov, kar je približno ena četrtina vseh aktivnih novinarjev v Sloveniji. In Potem bila linčana, seveda, naredila sta napačen korak in danes velja, danes je postala peticija. Če ste slučajno gledali tri govoreče glave in poslušali Ivana Urbančiča v dokumentarcu v treh filozofijah, nekaj dni nazaj na TV Slovenija v nedele zvečer, ne, Gre za portret teh treh slovenskih filozofov, Ivana Urbančiča, Marka Uršiča in pa Rade Rihe. Rada, Rije. Rada, Rije. A, ste lahko slišali recimo iz ust Ivana Urbančiča celo v neki taki zelo osebni, izpovedni, ne, o, o, o, izpovednem kontekstu, razpravil o tem, zakaj se on predal filozofiji in kako se čuti tega osamljenega jezdeca in kako ga nihče na tem svetu ne razume in, in kako se z nikomer v Sloveniji nima za pogovarjati. Ne. Ste slišali tudi eno tako grdo, piko, packo na to novinarsko peticijo. Omenil je novinarsko peticijo, če kot sta ne bodi ga treba... A, mislim, nekaj zelo sem, na gnusnega, v filmu, pa v mizi. Ne, v filmu. V filmu. Res? Ja. ja v filmu. Kakorkoli v filmu. Kakarkoli žaj. No, v glede, ne je omena. Ja. Ivan Urbančiš ni bil na okrogli mizi? Ni bil. A je bil? Aha, ok. Bila je tudi okrogli mizac, kar imam doma. A, a mogoče sem se pozmotil? Je, na okrogli mizi je omena to. Ker sem se pogovarjal s Tanjo Lesničar in je ona to omenila in nekak... Naprav ja. to peticijo kot primer, kako lahko ja. filozofija oziroma posamezniki filozofiji ha. posegajo na javnosti. Pa mislim da, te... da filmu, filmu pa mislim, da je tudi filmo, veš. Ok. No, kakorkoli že, mislim, da je bila ta peticija najpomenijši novinarski dogodek tega leta. Uh, vi veste, da je pripeljala do tistega, veste, da je pripeljala Janšo na rob živcev, do tega, da je potem novembra 2007 sklical izredno seja državnega zbora z glasovanjem o zaupnici vladi. Absolutno iracionalno, brez razloga, ni bilo jasno, zakaj bi glasovali o zaupnici vladi, ampak ko je prišel tja in pa eno uro in pa razlaga o medijih in o tem kakšna krivica se dogaja zaradi novinarske petice njemu, jemu, je postalo jasno, da je to zaupnica pravzaprav, da to ni zaupnica vladi, ampak je ne zaupnica novinarjem. In je prav pravzaprav sklical državni zbor za to, da bi dobil to sprej podporo zase proti novinarjem in proti tej peticiji. A, a kakorkoli že so, da so bili še drugi dogodki, načelo STA je prišla Lenka Pavlin in to naravnost iz kabineta predsednika vlade kjer je bila pač pijarovka in so tudi članica Janšove stranke. Iz dela so kapljale številne informacije v pritiskih, delova dopisnika Matija Grah in Rokajzer sta prijela po hitri pošti dopis, da je proti njima uveden postopek, citat, o rednji odpovedi pogodbe o zaposlitvi za razloga nesposobnosti. Isti aktiv delo delovih novinarjev je takrat zapisal naslednje Uprava dela pod vodstvom Danila Smilnika ob asistenci odgovornega urednika Petra Jantiča uničuje dnevnik dela. Na novinarje trajno pritiska s posegi v novinarsko svobodo, arbitrarnim nižanjem plač, disciplinskimi okrepi, odzemanjem področja. Mogoče za to Ja. Mati, Mitja, ne, grah. Matija. Matija Grah je na sodišču z Gugu. Ja, drži. Ne, sodišče je ugotovilo, da imajo ja. šefi absolutno pravico termetali službe pa ne, ja. ne, in nima razloga to, to razlagati. Točno to. Točno to, drži. In to se je zgodilo približno tri tedne nezaj. Da, te ne. Tri tedne Okej, okay. Ampak, pazite, 2007 pride do neke razpertije, Ne vemo točno, kako in kaj, med predsednikom vlade in predsednikom upravljanja Varno Laško, ne lastnikom dela, boškom Šrotom. Na kar lastniki dela razrešijo člane nadzornega sveta in imenujejo tri nove: Andrijano Starina, Stone Starina, Rebeko Lah. Na kar pride do tega očitno, konflikta med Janšo in državno sekretarko na gospodarstvu Starino Kosom, ki razkrije, da je po Janšem na reko, kot je dejala, se pri tem, da bi pivarna Laško pridobila pomemben kapitalski delež, če spisnih višel delo, in v tem pismu leta upišel na kakšen način je Janša pritiskal na anjo in urejal medije, čemor, da se je uprla zapisala je, ne na zadnje nismo bolševiki, ampak stranka, ki temelji na demokratičnih vrednota. Mimo grede za New York Times, za New York Times je Starina Kosom izjavila naslednje, citiram, a, praktično vsak dan mi je Janis Janša pošiljal maile, v katerih je komentiral, kako naj pišojo uredniki v Posameznih samiznih časopisih in kako najjasno jasno dosežem mimo grede, zelo direktna obtožba. Ne? Zanimivo, da je v slovenskem časopisov nikjer nisem prebral, v New, New York Timesu lahko, kolegica pogleda na to le knjiga, bo našla, je pa to zelo jasno povedano. Skratkaj, Starina Kovsem je takrat izredno obtožila Janšo teh direktnih, brutalnih, najposrednjih pritiskov na medije in to kot njena njegova bivša zaveznica, simbolizarka, kar poliže. neki točki potem Jančič odstopi oziroma mora odstopiti z mesta odgovornega urednika, kot rečeno pride do spora med šrotom in predsednikom vlade, ki sta prejšnjo leto seveda super sodelovala. Julija je na njegovo mesto imenovana Janis Markeš, In seveda na mesto slivnika pride Peter Puhan. Zaveje nek nov vetr, političen verjetno, vlastniški iz, iz, iz Laškega in tako dalje, šihta ljudi, ki so bili Janševi, se nekako poslovi. In predvsem iz stranke SD začnejo zelo zgoščeno prihajati številni signali o sovražnem prevzemu dela in začnejo seveda obtoževati da je delo prevzela stranka ZRS oziroma pahorjeva stranka. Kot rečeno, novinarji večera omeje svoje cenzurirne prispevke pridno slagajo v svoje bunkerje. Po drugi strani, na, kot odgovor na peticijo, dva tedna kasneje nastane na proti peticija, ki jo podpiše približno 30, 30 ljudi, očitno novinarjev, ki so bolj manj majn naklonin Janizojanshi in so da prve razlosi za izdajalce in seveda to novinarsko peticijo za a, političen konstrukt, ne. Vi veste, da je potem, da je celo a, na tisti seji preimenovanji v parlamentu jašo dokazoval, da so neki stavki iz peticije popolnoma podobni nekemu stavku na spletni strani SD-ja pahore in da je jasno, da pahor stoji za peticija. Okay. Tako kot še danes trdi, da za afero patria stoji pahor ne? in da je volitve zaradi afero patria in da, ko bom to dokazal, bo treba razveljaviti volitve. Uh, to trdi, prosim lepo. Ne? Uh, skratka, Uh, to leto je bilo zanimivo, potem 2007, ker so se vrstili ti, ti argumenti, ti nori, celo akademski argumenti, kako je ta peticija absolutno počasna in nepravična zadeva, kako strašno krivica se je zgodila Janisu Janšu, kar se ga obtožuje politični pritiskov na medije. In to so hiteli dokazovati številni sociologi, tipično ne vem, Matej Makarovič, Matej, Što, to, Matej Štomšič. Tudi s pomočjo analiz fakultete za uporabne študije iz Nove Gorice, ne, ki jih je naročila, gledaj, gle, Jaševa vlada in jih je se pravi, se pravi, za kulturo, in te študije, medijske raziskave, ki so jih pač ti isti uh, avtori raziskali, so pač nesporno pokazali, kot se je izrazil Makarovič, da če že Jaševa vlada pritiska na medije, pa se to ne pozna preveč. Ne? <laughs> to je bil, kao sklep, ene od teh njegovih raziska. O tem jaz pišem, vsem tem pišem v, v svoji knjigi. Voda, ne? A na drugi strani so imeli te lado ekonomiste, Niča Mrkajiča, Damjana, Mastena in podobne, ki so direktno govorili o tem, da treba te medije se sekljati, ker je to levičarska, komunistična, socialistična, Ne, nadlega, ja, ja, ja. nadlega in tako dalje, ki se je treba znebiti. Skratka so na neki taki čudni para ravni simpatizirali z Janša, tudi o tem precej pišem, a, izmišljali so se neveritne argumente o tem, kako cenzure ni, če pa že je, ni tako huda in je upravičena, ne, kako politični pritiskav ni, če pa že so, pa se tudi mi moramo imeti kakšno novinarje in medije, ne samo uni, ne. skoraj smo ful upravičeni, ko si kakšno medije podredimo in podobno. A, potem se je pa zgodilo ne, pričo tega obratnega scenarija na delu, ko je, kot rečeno, premagala ta protijenšistična linija na delu, da so seveda v Laškem, verjetno, ugotovili, da maga nema, da si MAGA več ne želijo ne? in je odgovorni urednik MAGA si veste v Šurlah ob predsednico nazornega sveta dela in zdolška, da ste skušali plivati na osibino tednika Mag, da ste izražala pri pombe, glede intervjuancev in posameznih člankov na kar so nadzorniki predlagali razrešitev Šurla in namestitev drugega človeka, Vesa Stojanova, kar je zvalo številne proteste. Tisti novinari, ki so niso kazali prej dobene solidarnosti za te kolegov, so zdaj nenadno odkrili in raz začeli razumeti pojem političnega prezema, ker se je zgodil na njihove lastni koži skratka, ko so oni bili o, zavojevalci, je bil politični prevzem nekaj normalnega in smiselnega koristnega, ko so pa oni bili tisti, ki trpijo politično zavojevanje, pa so nenadoma sveda vstali v znak protesta in zagrali te heroje. Zgodilo se je 2007 tudi to stonavno srečanje z družveno novinar in skratka, malo potem, preobratu na delu in po tistem, ko je Jančic voda zgubil mesto odgovornega rodnika, je še je ustanovil svojo drugo, sprej ustanovil cehovsko združenje, ki je zdaj drugo novinarsko cehovsko združenje v Sloveniji, ob društvu novinara Slovenije. Sloveniji. In, kar je zanimivo, ne vemo, kdo so njegovi člani, oziroma ugibamo, a jih je več kot 20? <laughs> Do po scenariju proti prezema hkrat je hkrati prišlo tudi na večero, ne samo na delu. Milan Predan je z decembrom 2007 očejo, na njegovo mesto se je zavihtel za varovalničar uro Skuhala, ki je bil očitno pomiril lastnikov iz Laškega, ali bolje je rečeno, bil je in je bivši sušolec, starine kosev. <laughs> Kot bi moja namreč starina kosev nekako kadrovala v medijih, precej po tem ključu, kdo je bil njen sošolec na MBA študijo, na epf v Mariboru. Okay. Zdaj, 2008. 2008 prvič je bilo volilno leto. Hkrati je bilo leto medijskih ekscesov, ki so se dogali po mojem mnenju najbolj razpita v okviru teh fantomskih brezplačnikov, najbolj znana sta slovenski tednik in pa Express ki so zniknili kot feniks iz pepela za neznanimi financerji z popolnoma neznanimi ljudmi kot direktorji oziroma uredniki z popolnoma neznanimi in anonimnimi novinarskimi imeni. Je veste, da, je, da se je zgodilo, o tem sem tudi pisal a svoj čas, da je, da je prišel ja ne in je nekega dne povedal zanimiv italijanski izrek, ki smo ga vsi prvi slišali, na kar smo čez dva dni prebrali zanim, ta isti zanimiv italijanski izrek, ki smo ga prvi slišali v vodnikov ekspres. Ne tako, da zanimivo naključuje, ki pa verjetno to ni. Skratka, jasno, te brezplačnike, kot se kaže, vsi indici na to kaže, je izdajala pač neka politična sila, po mojem mnenju in se seveda Janis Janšev in jegov krok, zato sem na več mestih veliko krat tudi že dokazoval, Seveda, ko so velitve poniknile, sta ta dva brezplačnika tudi poniknila. Sebina teh brezplačnikov, ki so jih sami dobivali na domove, ker so izhali v nakladi po 350, 360 tisoč, ne? vsak teden je bila nedvumno strankarska politična propaganda, opirana proti proti drugi strani. In kar je zelo najbolj zanimivo in fascinantno vzame osebno, je pa to, da se je Janis Janša očitno poslužil takšne verilske taktike za ovladovanje medijev oziroma uh, plivanje na, na javno mnenje preko medijev, čeprav je bil na oblasti. A veste, takih gnilih verilskih taktik se mogoče lahko posluži opozicija. Ampak on se je on je bil, ovesten, bil, je na oblasti, ne? bilo je leto predsedovanja Evropske unije, še to, gospod Janis Janš je predsedoval Evropski unije to leto in krati je izdal brezplačni Skratka, zakamuflirana, verilska, ne? propagandna glasila, v katerih je obračunaval predvsem za Paharjevo stranko, za Golobičevo stranko in za kresalimo stranko. Vsi so se pretvarjali, ne, da ne vedo, kdo so seveda pravi bilo še danes ne vemo. Jaz osebno sem ovadil te brezplačnike Kosovi protikorupcijski komisiji, žal nisem nikoli izvedel, kaj je se s tem zgodilo, ali so to moja prijava obravnavali, ali je Kosova protikorupcijska komisija obravnavala Ovadil so njih zaradi netransparentnega financiranja, in jasno, da so financerji. Odko denar dostane milijone evrov. Um, hkrati se je ta mimikrija dogajala na drugih ravneh. Ne, ti brezplačni, ki so obliti tudi neka forma mimikrije. Vsi se morate pretvarjati, ne, da, da to nima nič z vami, za nikad morate, morate to logiko videti, da se nekdo ima, te ali kot je rekel Matej Makarovič, nekje, ki je tudi sam bil kolumnist, ve, ti isti ljudje, ki so hkrati delali te domnevno neodvisne meske narize, so bi kolumnisti te resplačniki, ko so ga vprašali, je kako pa to, ne, da ne poznate dobenega novinarja iz časopisa, v katerega pišete in celo gleda, da ti novinari ne obstajajo. Je rekel, ja veste kaj, živimo v postmoderni družbi, ker da ni več važno, kdo kaj piše, pa kaj napiše ne? To je bil izgovor. Imeli ste potem te neverjetne zgodbe, okoli Vročega stola in različnih odaj na RTV Slovenija, kjer so bili rezultati spletnih, spletnih in drugih anket, recimo v oddaji vro, Vroči stol, fascinantno v ani z Na, v eni od teh zgodb, po spletnih rezultatov, za koga ste, a ste za, Janša, za pahar in tako dalje, so potem preko IP naslova odkrili, da je to nekdo počel iz SDS, prostora stranke SDS, na kar je tiskavna predstavnica stranke SDS, sem že pozabil iz Kopra, kak je že imel, rekla, ja, to smo mi, ja. Pravi, je priznala je, rekla, ja, mi smo samo, citiram, izkoristili možnosti, ki jih ponuja sistem. Skratka, ne, če je kakšna luknja v banki odzadaj, ne, pa greste, samo izkoristite možnost, ki jo ponuja sistem, stegnete v roko, vznamete ven nar, pa vam pašel, ne. A, sistem ponuja možnost, vi iskoristite. in to je... Samo to je ta isti zadevar, da ni tako pomembno to reče, ampak sama sebina je tudi moj glavni zadovolj za to novo kulturo, ki je narastanje iz interneta. Ni več, na knjiga, ni več kak povezana na knjigah, ni več kak povezana na avtoritete, ampak je sama sebina pomembna. Torej, zdaj to ne vem, če več je, če več je. Če je. Bo je staro bodo, da ne. so nekaj IPC in in samo tist, kar moramo poslužati. Zdaj, Na, da ste jansko, je ja, spet taki, da so od različni ljudje povezani. Če pa govorimo o z... manipulaciji spletnih anket, in ja, še mar ja, drugem. Okay. Zdaj pa govorim o spletnih anket. Zdaj, ki moraš, ki ti odgovarjajo ja, za, ja. za svoje besede, razložiš vojensko. Ja. Ti odgovarjajo za svoje besede, moraš biti popisal. A priznaš, da ni pošteno, ampak... Ne, ne boš reči, kam češ. Ne, ne boš še eno početnje, ampak dejansko, če se zavedaš, kako je pomembno dan danes anketiranje no. pa na, na internetu, pa kak, bi bilo goro, če je napravljena ena, ena, ena stranka, ki ima nekaj dobljiva, nekaj dobljiva, nekaj dobljiva, <sparlivo> pa probala na neki način to, tudi bo govor nekaj svojo korist. Ves, izmira, to, ki to delajo. Na, na yes. in na drugi. Ne? In. Yes, mislim, jaz ti napišem priporočilo za vstop SDS, KSDS. Mislim, da ti pašiš tja noter. Ta Pijaro, kaj je rekla isto. ne? nekajam to, se kaj je isto rekla Samo se tudi zavedal teh manipulacij, ki je delala Ja, jaz no, sem prej nekaj in, in, in, in ne sem Ne se imel nič proti stranki SDS, mi govorimo o tem, je to moralno pošteno okay, ali ni. In ti, ti praviš, da je, jaz pravim, da ni. Meni se ampak to, to so, so sistemski administratorji. Ne, to so sistemski administratorji, ki so za to plačani. Ja, sem, okay, okay. Mislim, če nekdo ima nekaj svetovnih stran, mora tudi te informacije, hraniti in zaščititi. To niso javne informacije. Po mojem. Te informacije, ki jih imamo, je tudi plaže. je naloga, da se objavi te informacije. Plaže zahteva. Če jaz ljudi, da na, na internetu, vem, da nekdo ve, da sem to glasoval jaz. Ampak mislim zato, da se to v javnosti različe. Poglej, a če sem že malo, malo če smem dati primer. Tam je bila, a sem On es... na se... kete, ja. Ne, ne, meno, ne. Ne, seba, prestopa, ne, pa to kaj to pomeni, Nemem, če da, da, danes jaz grem na plamilo, recimo. Bom reko s svojimi kolegomimi, danes, pa pošljite da SMS, bom ja po ankete, A ti sem povijal, kaj se je zgodilo? Zelo konkretno ti bom povedal, kaj je bilo. Bila je anketa na žurnal če se prav spomnim, in je trajala tri tedne. Številk se ne spomnim, ampak na koncu je bil rezultat recimo približno 200 tisoč klikov, ali pa ne vem, 100 tisoč klikov za Janšo in 70 tisoč klikov za Pahorja. Na kar so dve minuti pred koncem In ta, ta anketa je trajala tri tedne in je, kot rečeno, prišla do rezultata 100 tisoč za Janša. A pa ne, 100 tisoč za pahorje, da je bolj dramatično, 70 za Janšo. Na kar je v zadnjih dveh urah pred koncem ankete, nekdo na nek način z nekim avtomatom dosegu, da je zmaga od 200 tisoč kot 70 tisoč. In jasno, so, da, si, da, jasno to, da so uredniki žurnala 24 rekli, dajte vi, administratori, pogledati, kaj se je to zgodilo, in ti so še gledali in so videli, da je nekaj avtomat spisarne SDS v dveh urah na naštepal 100 tisoč kl, klikal. Ja, Samo jaz mislim, da če eno, če kaj je to narobe? če Za ne bi smo okay, ta administrator to, tudi var, tudi za to, da bi naj bilo glasovanje pravilno in varno. Da, to je pač vse od tistega, ki te mora preprečiti, da preprečiti. Napake sistema smo zbrali. Zame je vse, ki te identificirajo. Ti ste spletna neke firme. Tista firma, s tem, ko kateri uporabljate njihovo spletno stran, ima pravico do zhupanja do nekih podatkov, zaradi tega, ker se strinjajo z tistim, ki jim je Zakaj zaradi tega, ker si kliknil na tisto anketo? In zaradi tega, ker si ti kliknil na tisto anketo, imajo administratori dostop do tega, kako hitro ugotovijo, da je na neki stvari, kot je anketa, bil uporabljen nek bot, to se pravi, da je nek program bil ki je bil uporabljen za klikanje. Imajo vso pravico, da se to izsledi. Imajo vso pravico, da se ugotovijo, kot je to. IP naslovi so prav tako javni. Vpišeš IP naslov, pa ti vrže ven, kje je. Pišeš IP-naslo, pa ga daš ponudnikom v Sloveniji, pa ti točno povejo, kdo je, je naročnik in tako dalje. Zaradi tega, ker je uporabljen iz tistega IP-naslova, se strinejo za v tiste firme, ki si lasti to spletno stran. To se pravi, da če ti uporabljaš neko spletno stran, za katero je ta firma plačala in si jo, in si jo popolnoma lasti, je njihova zasebna lastina, to pomeni, da če jo ti uporabljaš, se moraš striniti s sistem in imajo pravico uporabljali določene podatke, ki jih s tem automatsko ker narej še ne bi deloval. Zato lahko objavijo in pika. Perfektno, <laughs> s trpama razlaga, nikaj za se strinjaš, kaj? Nikaj za Vse da se internetni prostor dejansko še ni tako urejen. dejansko je bil Je to nekaj ali ni Jaz godo se zavedam, kak je to pomembni prostor. Misliš, legitimo ali Da za, za, za civilno življenje. Jaz mislim, da domena resno ustanovala... Kaj si ti naučil, slavo, ne? Eh, da domena resno ustanovala, ni mislila, da ne bo tega izkoristila na neki način. Put za izkoristi to na nepošteni način tako, neke napake, pa tak, to je samo nevarno, z bistanka SDS, Bogla sama reči, tisti, ki je to nabrala, da tega se ne smejmi nikoli dovoliti. Ker to, to gre za, za kredibilnost ene, ene cele stranke. Tako da meni se zdi, da, celo, da je to podobno kot neka past, ki jo je žurnal nastavil v različnih yeah. strankah. In reče: hej, vse je to. Hvala, spet imamo za, <reprosy> <Ti> ima... <reprosy> ima za vsakim motivom, zadaj še en motiv. Ne? Temu se reče teorija zeloč. Ne gre. Ne, samo pusti zreški. Pusti zbargo. Ker je bilo, bilo malo more. imeli ste pa tudi direktne manipulacije, imeli ste tega žete Logarja, ki je dobesedno šel in je priredil izjave znanih slovenskih novinarjev, ki so dokazovali, da, da je za slovenski medij vse najlepšem redu. Dobesedno je moral med gorami nekih tekstov, iztrgati po en stavek z vsakega novinarja in ga zlepiti skupaj. in Potem so, kot veste, Janžel Logar takrat tem bruselskim novinarjem to dostavo. in rekel, pogledajte, pri nas je vse v redu. Slovenski novinari pravijo, da je vse v redu. Gregor Repauš pravi, da je vse v redu. Jani Sever pravi, da je vse v redu. Ti največji levičari pravijo, da je vse v redu, torej, mora biti vse v redu. Bilo je teh manipulacij ne? verjetno more na različnih nivojih. Skratka, da ne bom preveč blagovezul. Vi veste potem, da je prišlo do ustanovitve reporterja. Šurla je rekel, da je bila kazenska kolonija na delu, da je bilo treba oditi in se osmoviti tistega pekla. Dobili smo novo revijo, nov tednik reporter, ki ga izda enigmatična prava smer, spet za neznanimi financerji, seveda se znova domneva, da je to vzadju Janša kapital. Znova je skratka spred sklep v začetku postopka razrešitve Janeze Markišu na, delu, na načelu dela, menda zato, to, ker je preveč stranko za za Skratka dogaja se čudne stvari, zahteve lasnikov dela, izlažkega z vezi s tem, katero politično stranko je treba preferirati, ki so vredne svoda vse obsodbe. Na mesto markeša še pride Daren Kušir, junija 2008 nastopi funkcijo, na večeru se v tistem času zamislijo enotirno pravo, to pomeni, da skuhala postane hkrati odgovorni urednik in direktor večera, čeprav je 25% zaposlenih na večeru, novinarjev večera, proti temu, proti združevanju teh dveh funkcij, Preizkuhala je danes oboje, in direktor, in odgovorni urednik večera, medtem, ko je Ranc nekakšen pomočnik odgovornega urednika. Ne. Sindikat novinare in društvo novinare predstavite lani izhodišča za prenovo medijske politike. To je nek dokument, ki pa ne odmeva, sicer zelo kratek dokument, ampak preprosto nima, nima, nima leti na doben posluhu. Kasneje, kot veste, septembra, malo pred volitvami, da Janša nenavadni navaden v Dnevni, kjer govorijo o bečečih slonjih in s tem sproži mala, a, norčevanja, operenega proti njemu. A, na volitvah, kot rečeno, septembra 28. Janša zgubi za las, ampak to izgubljene volitve prepiše Temu velikem pokutu, kot se je izrazil Aleksandr Luc ne, v nedeljskem dnevniku, ki je prišel z Finske, namreč dokumentarcu, ki so ga, mislim, da konec avgusta, predvajali a, na finski televiziji, nacionalni televiziji ILE pod naslovom Resnica o Patri, Veste, da v tej, tem dokumentarcu bil Janš obtožen prijemanja podkopnine v zvezi z nakupom oklepnika In Janša, kot veste, v zadnjih nekaj mesecih večkrat izjavi, da bo treba razveljaviti volitve, če se bo izkazalo, da je bila tista afera inscenirana in vodena iz Slovenije in da za njo stoji pahor in mimo glede to še vedno trdi. Ne? Spravi, Janša še vedno ozvarjame, da je prišlo do tega, te teorije zarote iz Slovenije. Ok. Moja malenkost uh, je, tukaj vam dal en primer, ne se bom poskušal biti kratek, jaz sem na neki točki poskušal, kako narečem, orgirati proti tem brezplačnikom. Uh, in sem razmišljal, kaj lahko naredim. Na koncu sem gotovil, da lahko tožim novinarje. Ampak, glej, glej, novinarji v teh brezplačnikih Janševih so bili večinoma anonimni. To so bili Janji Zinovaki in Jožeti Horvati. Ampak kako lahko toži človek, novinar je, za katerega pravzaprav ne veš, ali sploh obstaja ne, ali ne obstaja? Ne. Sam sem potem imel srečo, ker sem ugotovo kaj? Ugotovo sem, da se teksti v brezplačnikih podvajajo. Spravi, teksti, ki so v slovenskem terniku, so z neko nenavadno Filigransko pozornostjo, minimalno spremenjenje, ampak res minimalno spremenjeni, in znova objavljeno v ekspresu. Analizo sem potem dal na svoj blog, oziroma to knjiga. In sem ugotovil, da lahko tožim te novinare, ki pravzaprav plagirajo od teh drugih novinarjev. Je da se nam še vedno težava ker sem naravljal še en ki ne obstaja, obtožil plagijatorstva Jožefa Horvata, ne, in tudi ne obstaja. Ne. In sem se odločil za to potezo in sem tri novinarje prijavil novinarskem častnemu resodišču zaradi plagijatorstva za dokazi, kako je njihov tekst popoln plagiat onega drugega novinarja. Pri tem sem imel srečo, ker sem na tem istem plagiatu ujel tudi odgovornega urednika demokracije Metoda Berleca, ki je, verjam, svojih povodnikov v demokracijo, plagiral tekst iz enega izbrezplašnika. Metoda Berlec pa ni fiktivna aseba, ampak je realna oseba. Tako da sem tožil tudi njega, takratka tožil sem Metoda Berleca in tožil sem še dva novinarja, za katera sem sva domneval, da sta izmišljeni imeni kar sta prepisovala pač drugih tekstov. Ne? Z enega brezplačnika v drug. In to je bila edina točka, ki sem venašel v novinarskem slovenskem novinarskem etičnem kodeksu, na katero sem se lahko besil, plagiatrstvo. Ta točka se glesi, plagijati so prepovedani. <laughs> Cao tri besede ima. Ne? propaganda. tri besede ima ta točka tega novinarskega a, kodeksa. Ne? A ne govori tudi o prepovedi, a... O mar si čujem, ampak jaz sem žal izgubil pred tem tožbo proti novinarju TV Slovenija Matejo Klepšu, za katero sem bil prepričan, da je bom dobu in sem je na načoraj izgubil. Zato sem vravnal skrajno prividno še bo kot v tistem primeru in sem šel na tisto, ne, torej lovil sem jih na očitek, ki se je zdel, da absolutno mora stati, In zgleda, najbolj nedovoljen in najmanj ne vem, obarvan, subjektivno, objektivno, politično, kakorkoli že In to je plagiatarstvo. In sem dober, dobu sem, te tri tožbe sem dober, skratka tu imate te razsodbe, metod Brnilce je kril, da je kršil deveti člen kodeksa, sem dobro proti metodu Brežnjacu, sem dobro proti temu Marko Zupanu. Ne? ki ne obstaja, Ker naj s tem se navarjaši na čura. Novinarsko častno razložiščo sem tem pri, s tem prisilu, da je morala skomunicirati te brezplačnike in terjati pojasnilo druge strani. In ker te fiktivni novinari niso obstajali, je odgovorna za zapisano na odgovornega urednika. V tem primeru na Andreja Lazbakarja, ki pa ni fiktivna oseba, ampak je nari dobro ki je blizu Gregorju Pilcu, ki je ja, predsednik Mariborska SDS, skratka Janšev človek. In sem dobo tudi proti semo, skratka dobil sem te tri primere. Kako? Ni bilo tako skrito, če ga bi so ti presplačeniki, če bi bil odgovorni urednik, je sedaj napisam, če bi bil predsednik Mariborska SDS. Ne, ja. pa, kajde kolega od ampak ja, ja, ja, to, to še ne dokazuje, ne, da ta brezplačnik financira SDS direktno. Pa pač, to ni direktno dokaz, in direktnih je ne pa malo more. Pak, da, so, no, da so na nikovi strani takoj. Mm, Glej, takole, ne, jaz nimam neposrednega dokaza, da je te brezplačne financirala Jaševa stranka. Imam pa na to neposredni dokaz, da so to ljudje ki so iz tega kroga in ki podpirajo Jane Zajanšo. In sem tudi ovadil komisiji, draga, najproti korupcijski komisiji. Rano zaradi tega, te brezplačnike, ne, zaradi utemljenega suma nepravilnega, netransparentnega financiranja brezplačnikov in sem ta dokazila posredno tudi naložo. Žal pa ne vem, kaj se potem na tej komisiji s tem zgodilo, če se sploh je, kaj je zgodilo. A tu A, je še tako te... za dano ne? vem, ne vem, se prejem, da ne vem. Jaz osebno mislim, da smo mi to financirali, da je to šlo iz državnih vlagaj. Jaz osebno mislim to. Kaj pač mi bilo od zune, takih pritis, takih močnih... Jaz mislim, da je za, za te brezplašnike šlo po moji oceni 5 do 6 milijonov evrov, tu nekaj. Ja vidim, da v Švici pa tako, da sem še ne? razstavljal, biti bespašniki kadenkrat partene. Kajče neko organizacija sai v sodelstvu z Svetom za začneje plačanja pa z lokalnimi novinarji ali pa ketoiki konvencije malo malo več nekaj recenzij, banikov ali drugih organizacij, ki to celo rolo ali opere ali tako. Govod, vse je možno, lahko so marcovsi, lahko so uni zeleni. Zelo, zelo arče, si je odnaš, ja. <guljubil>, da ja, je To je druga beda, ko ki o zneskih, ki za zme To je brezpalčnik, bi lahko bil legalni in legitimen, če okay, to je tem zdobil Zanima kako kak so pa oni tam mediji registrirali? Se so tam oni registrirali, če ga v a ni, da se vsak medij... Se so ga registrirali v razvijalnih medijih, je če... preprosto so ga, zakaj pa ga ne Samo, a ni tam obvezno, da se piše tudi, kdo financiral, je financiral? Ne, ne, ne, vse direktor te, teh podjetij je tam pisan, ni problem, ampak problem je v tem, da ta je tam direktor tak slamnati mož, tam je bil nek, nek športnik, kaj že, nek metač, kopija. Nek, nek tako čudno. Mislim, človek človek obranja z ceste, ne, človek, greš, obranj z ceste se so ga poslušali, ampak ne dviga telefonov. Vse ta afera, koli brezplačnika, o tem se je precej pisala. O tem se je precej ogibala, precej pisala, ampak ravno zato pride ta moja zgoba tukaj, ki jo imate. Ne. Jaz s tem bom tudi končal. So, vada? Namreč, jaz sem dobil te tri tožbe, ampak kaj se je zgodilo? Čeprav so so voda mogoče sebrali to kolumna zvečera, večera. Čeprav so kratka, si novinari ves čas prizadevali zvedet, kdo stoi za brezplačnik. in so tudi medijci klicali a, in tako dalje. je pa v hipu, ne, ko sem ko so te tožbe in je Družstvo novinarjev Slovenije poslalo vse medijev rezultate tožbe, ne? V Skratka, ko dobite neko tepljivo podatek, ne, ki zadeva novinarsko etiko in zadeva te brezplačnike, se preprosto novinarjem ni zelo vredno o tem pisati. O tem pišem v tej kolumni, Preprosto o tem ni nihče pisal, razen mladine. Razen mladine o preprosto ne, nihče ni povzel niti ene vrstice informacije. Ne. V tej kolumni razlagam tri zgodbe. Prva je ta, v zvezi z brezplašniki, zvezi z tem malkom, našalanjcem novinarjev, ko prav se razkrije, da ti fiktivni novinarje ne obstaja. To je bil posredni produkt, te moje tožbe je bil, da se je razkrilo. To, kar smo v veščasti ogibali, je, da ti novinarje ne obstaja. In seveda to, da so bili to plagijati in da to bilo vse naprej, A veste, to je bila neka, očitno obstavni krok piscev v te brezplačnike, ki je rekel, ta tekst bomo dali sem, malo ga bomo pa spremenili, pa ga bomo dali tja, potem ga bomo pa dali na spletno stran SDS, tu nam pa še malo in damo demokracijo. Ampak, če imamo še kaj, pa damo reporter. Ne? Ker, ker to je en krog, ki je dol zelo pazil, kako bolansiral te tekste, iste tekste, Ne, podo, ne, in jih minimalno na zelo zanimiv način spremenil, ampak res minimalno, tako da ni jasno, za je bi bolj, a, ko jih je dal iz enega medija v drug. No, ja sem se v tej kolumni razfural na novinarje, kolumna ima na naslav tri novinarske in sem povedal tri zgodbe, zakaj imam za novinar pa sufer. Prva je bila ta. Poglejte. Brez plaši, so vija legija, so kraljevstvo do tako dolgo siraža, da vidimo, kaj se dogaja z mediji, najbolj skandaloznega v Sloveniji. Ampak vi, novinari, vam se niti ne ljubi o tem pisati, čeprav vam bo nekdo nekaj Evo, to je bila prva zgodba. Druga zgodba je bila a, solidarnost. Jaz sem tam nekje, tako kultura je 3. januarja 2009. Tam nekje, mislim, da novembra, decembra, sem, uh, sem uh, naredil peticijo v uporobo Bojano Kranjice. Bojano Kranjice scenarijo daje hriba. Scenarijo daje kriba. Kaj se je zgodilo? Ve veste, da je odgovorni urednik reporte, torej, reporterja Silvestr Šurla šel na RTV Slovenija in zahteval prepoved, lika reporterja surle vodaj odajih ribar. Češ, da to spominje na njega, ne? češ, da se nekdo z njega norčuje. Ali se spomnite tega, reporter iz Na kar je res vodstvo TV Slovenija rekla naslednje. Bojan Kranjc, tukaj imaš dokument, kjer pravimo, prepovedujemo ti, Bojan, da se norčuješ iz tega poštajnega sloveka CVS v Surle, ker se norčuješ. In če se bo še daljnje nočeval in boš imel ta reporter, surla v odaje Grivar, boš leteval, bo sustrahiral. In je to napisala. In ta dokument nikoli preklicala in One Kriis je povedal. In se je rekel, čez taka, gre za pritisk kot na urednika neke odaje, scenarista neke odaje. In bom jaz nekaj z ljudi naredil, in sem razmišlil, kaj bi naredil, in sem rekel nič, poklical bom 15 za Zamezije in jih bom prašal, če podpišajo pismo, peticijo, v kateri zaktevamo, da se ta grožnja Bojano Krajicov umakne, kar ni umaknila. In sem dobil teh 13 podpisov najbolj pomembnih medijskih ljudi v strokovnjakov v Sloveniji. In smo naredili to peticijo. In sem to peticijo poslal vsem medijam. In kaj se je zgodila? Doben medij tega ni niti povohal. Ni objavil na doben možno način. Iz tega sem sklepal, ko vidite dvoje. Ne? Prvič sklepal da je to, dokaj sem v dinarske neprofesionalnosti. In drugi da je to dokaz, novinar se je Ker že jutri se lahko zgodi, da bo nek drug novinar na isti način, v isti kaši, imel bo grožno s suspenzom in potem se bodo neki drugi ljudje njemu postavili v bran, ampak drugi novinarje o tem sploh ne bodo poroč poročali. Rekli bodo rekli, kaj je ta bojan Kranjc meni gre na živce, hribar mi gre na živce, non stop se norčujejo, z Janšo je, ne vem s koga, meni gre na živlce in jaz ne bom To je neprofesionalno, to je nesolidarno. Zato sem jaz, kot rečeno, uh, ne, bil to še en dokaz, drugi, druga zgodba, v kateri sem dokazoval, da je z novinari novina v slovinnikah narobe. Tretji dokaz, ki ga v tem članku navajam, pa je bila moja udeležba v Ankaranu na okrogli mizi o zakonu RTV lani novembra, Ker smo se pogovarjali o novem in starem zakonu RTV, kjer so bili Gerič, Splihar, Splihar Brankica-Petkovič, moja malenkost in še nekdo. Ne vem, kdo še ne Sanda, Herbotin, Ne, Sende, Hrvati, ne. In vodila je Tanja Lesničar pučka in zdaj, tam sem prišel z nekim misljenim eksperimentom in se rekel naslednje. Zamislite si naslednjo situacijo. Kaj pa, če imamo ta isti zakon RPV, ki ga zdaj imamo, in ga nič ne spreminjamo? Ampak ta isti zakon RTV uresničujejo druge ljudje. In to ni Guzej, in to ni Vasle, in to ni Gerič, in to ni Možina, ampak so to pač neki drugi ljudje. Vprašanje se glasi, ali bi po tem istim zakonom ti drugi ljudje uspeli delati na tak način kot ti prvi ljudje, ko sem jim jaz osebno v dveh letih naštev in dokumentiral, na 70-ih 60 hudih primerov političnih pritiskov, delavnih suspenzov, cenzure, poskusov suspenzov, poskusov cenzure in tako dalje in naprej. Hoto se mi poveda, da ni, ni vse samo v zakonu RPV, ampak je zelo tudi v ljudeh, da ni vsega kriv samo zakon, in da s tem, ko spremenimo smo, zakon ne bomo vsega spremenili. Da je tukaj, tukaj tudi ta človeški subjektivni faktor, da so ti ljudje, kakšne profesionalne standarde zastopajo in jim sledijo, ne? Kakšen njihov pogled na medije in avtonomijo in tako dalje. Potem sem pa prebral na STA in so drugot, kaj? Mislim, da tam nekaj piše, kaj sem prebral, da sem jaz rekel. Me da, da sem jaz rekel, uh, spremembe niso nujne, da mogoče zakona niti ne bi bilo treba spremeniti, če bi se spremenilo vodene hiše. Ja sem zdaj rekel, da spremembe zakona niso nujne, če bi spremenili ljudi in vodene kiše. A vidite ta nivo neprofesionalnosti? Jaz sem podal miselni eksperiment, hipotetično. Če, zamislite si, če bi pod tistim zakonom to bili drugi ljudje, ali bi res bilo tako na, hudo na RTV Slovenija in bi vsak mesec poročali novih pritiskih, Vida Petrovči, Škarjanc, Natasa Štefe, vse živo, ne? Hribar, kar poli že, ali ne? In to, ti so to, to hipotetično situacijo so spremenili v dejansko in so mi pripisali, ti isti novinari, Češ vezjak trdi, da spremenba zakona ni nujna, ta zakon je čisto v redu, samo ljudi je treba meniti. Zato moraš biti res nadarjeno, neprofesionalno. Se zahteva Res nadarjeno, moraš biti bedak, da to spremeniš. Zato sem napisal to parabolo o tem, teh treh novinarskih zgodbah in hočel to povedati, dragi novinari, z vami se pa jaz več ne bi še očešen zobat, ker ste neprofesionalni vedaki, ne? takoj letite iskati nove gospodarje politične. Ne, ni vam v interesu avtonomija, ne želite si slobodne in kd. Kaj si hoče? Ja, sem samo mislil, da to tretje vdočeva, da jim je zanimalo, kak je se nadaljeno, ne nadaljenovala in vaša argumentacija. Ker ste rekli, da, če, če bi prijedo kajši ljudje z istim zakonom, Nisem nič odeljavljati, to je že konec tega miselnega eksperimenta. Jaz mislim, da bi bil ti ne samo dober za stranke SDS, ampak tudi za novinarja, STA, pa bil, po si ti multi talent. pa se mi Jaz seveda mislim, da je za nič in da ga treba spremeniti. Zakaj pa ni znaven, nee. potem svoj uh, ja. Jaz sem želel samo povedati, da da, pre... da, da, da, da, da da Če bi lidi, pa isti zakon bi bilo bi potemlo, bani, jaz pa, pri, prilaga, tem, pa, pa Se, pa sam, znal, se pa sem, se a... sem. Ta povedal, ta sem ta da sem za novi zakon. Nisem rekel, da nisem za novi zakon. Ampak oni so vzeli en segment, Ta tipična dekontekstualizacija, ne, se lahko bi tudi ugibo, da so mogoče to nalaš naredili. Mogoče. Niso tako neumni, so rekli, dajmo tega malo potunkati, pa ga prikazati, ko da zagovarja obstojeti zakaj. To bodo šaleni skočili v lof. Ne? Ne, samo ja samo to ste si sam Če pa sem ti rama povedal, da si nisem sam kriv, ker sem tudi ono drugo izjavo. To je taj moje resignirani priznam, zelo resigniran zaključek iz iste kolumne. Pravim, da me je to spomnilo na grškega sofista Gorgiasa, ki je dokazoval, kot veste, da nič ne obstaja in to v treh progresivnih stopnjah. Ne. Najprej rekel, a, nič ne biva, ampak če bi že kaj bivalo, ne bi bilo spoznatno. Pre nič ne obstaja, je reko Gorgias, ampak če že kaj obstaja, to ni spoznatno. Ampak dobro, ne, tudi če je že spoznatno, ni sporočljivo oziroma ni izgovorljivo. Ne. Jaz zdaj tukaj eno tako bolj svobodno analogijo delam in pravim, ne, da me to spominja o povezni generalizaciji na to medijsko scena. Prvič, za se nič ne biva, za slovenske novinare medijska svoboda ne biva. Drugič, za Gorgija se ne, a, tudi če biva, kaj biva, ni za slovenske novinarje ne, a, če tudi biva ne, ne čutijo, da bi morali spoznat. to isto medijsko svobodo, ne, recimo biti solidarni s svojimi kolegi in tako dalje. Ne. In tretjič, tudi če je že spoznatno, ne, tudi če, če že spoznajo to medijsko svobodo je ne znajo pravilno povzetno. Ta, ta, skratka, ta sofistični element pri novinarjih, ono popalno, ne, lahko bi se učili pri Gorgiasu, ne, evo, ne, skratka, za njih medijska svoboda ne bila. Evo, to je moj ciničen, ciničen a, finalni argument proti slovenskemu novinarstvu. ne, in so, s tem se tudi končal vabljeni k vranju te knjige, kojo boste, dobili obitelj, okay. e, en aplaz, ne. Ne, so medse, medsebojni odnosi novinarjev približno taki kot so medsebojni odnosi učinkov. Tem se sploh nisem po medsebojne odnose ja, se spokh nisem Ne, ne. ne o solidarnosti, pa tega ja, so solidarnost ni vezana no, na medsebojne ne. Ne. Odnosi. Ti si lahko, ti si lahko ja. solidarnost, deko, ki ga ne poznaš. Ti si lahko solidarna z novinarjem Skopra, Dugo, ki ga, še... za katerega še slišal, nisem? Drugo vprašanje jaz. Je Zakon je o ti si lahko solidarna z novinarjem Skopra, za katerega še slišala nisem? To je bil zanimiv element v tej novinarski peticiji. Ne? Vi se boste spomnili, kaj je bilo. Ne? Po tisto peticijo se je podpisalo veliko novinarjev mladine in dnevnika. Na kar, ko so vnesli, ko so vnesli to peticijo v parlament Cukjatiju, je Cukjatij vzelo to peticijo in cinični kot je, je rekel, o, tu pa je veliko podpisanih novinarjev dnevnike in mladine, kot kaže, imajo tam velike probleme s političnimi pritiski. A razumete, podpis pod peticijo še ne pomeni, da ti čutiš novinarski politični pritisk na se, ampak da si solidaran z drugimi, ki čutijo. Zato izsa gre. In cukijati ne, in ti zlobneži so točno to ne. Rekli so za tiste podpisnike, ki so bili solidarni z drugimi, najrečno za podpisnike novinarjev mladine ali dnevnika, a pogledajte, kakšne petiške in cezuro mora imeti pa ne? ne, adio. Kratka, ampak oni niso podpisali petice, ki imajo sami, tudi ampak solidarni s petice, ne. Tako da ni, ne radiš ti poznati drugega, drugega. Zgodno z nekaj res v vezi z če... A ni dobra naslavnica? Super, ne? To je viso. Pa še jaz in iz Juri. Pa, pa jaz se niti ne bi hotel meti. Sporočilna. Ne pravim, ki ga se to premeni šeče, ampak so mi drugi izbrali. Ne, pa je sporočilna. <laughs> <laughs> Tost dobro že. Če še pravi, da je treba razvedaviti voli, voli tvoje, na koliko se to kaže, da je ta patria iscenirana, ne. Bi lahko razveljavili referendum in zakonov RTV in še marci kaj, ker je pa že dokazano, da je gospod moj so imenjak Grims e, notorično življuc. Ali se je lagal leto pa pal, da ni pripravo zakona, ali pa se je lagal, da je pripravo zakon. Ti pripravo se pravi, da je pripravo zakon. Mas, Jaz točno pravim, ja. da bi morali razveljaviti referendum v trenutku, ko se je razkrilo, da je Grims avtor zakona RTV, ker v hipu, ko smo šli na referendum, nismo vedeli, da je Grims no, ja. avtor zakona o RTV. In to, je najbolj, to je ena zelo bistvena informacija, za katero smo bili zavedeni, ko smo šli na referendum in smo glasovali proti temu zakonu. Nismo vedeli, kdo je njegov avtor. Oziroma, ta avtor se nam je Tako, no. to je zelo, zelo drugo, Matija Grah naše odločanje. Se, še sodiš, ima na ne? se je Matija Grah bil uh, zguben tožbo na osnovi zakona o delovnih razmerjih, pa na osnovi zakona o medijih? Zakonov o medijih. Da, da, da, da, da, da, se To se pravi, da v naši zakonodaji imajo še ekvredijansko, apsolutno vlas. Naša zakonodaj je ne upoštevati bolj medijsko. Teh. Ne, ne, ampak je še tako lupno, a cesto bi neče. Zato, ker imaš se To je bil očitek, po razsodbi prosigravku, je bil to očitek aktiva novivena, delava. To je to, kar ti praviš. Ja. Zdike ja. bomo. Ja. Torej, torej, lahko malo, malo poza, kaj ste začeli s tem, da ste leta 2004 ali kaj podobnega. Ja, ja, ja, ja. In že takrat ste dali nekaj, kar se je kazalo že na začetku, da ni ko je bilo. Pr... Ja, ja, blah, stavka, novinarje so se spomnili. Ja, jaz jaz sem to interpretiral kot da novinarji pred tem, da je Rejača prišel na oblast, so bili zelo, ne, zelo v bistvu. V števčji oblasti ali bilo skod, zelo kompromitirani, in da mogoče so že napovedali a priori eno stavko, ker so, so, niso vedeli, to še kak naprej, ker je bil njihov način dela. Ne, ne, ne, objektivnega informiranja, ampak pač ta manipulacija, ki, ki so jo pač oni poštevali, ni izvajala. Pač preprosto tako. In, in tako se, se postavlja en, eno zelo pomembno vprašanje. da Dejansko je informacija in so medije in zelo ključnega pomena za današnjo družbo. Na eni strani informacija, ker samo informacija o tistem, kar delajo, delajo politiki, o to, kar je dobro, kot za eno primer, je spremenjena hrana kaj tako. Informacija je ena zelo pomembna stvar. In, in, in, či se, se manipulirajo dobolj s tem, ne, lahko se polsko dijo ekonomske čudeži, pa najprej zrasti, zrasti v sprednostni akcij ali kaj takega s tem, da se če manipulira z, z informacijami, se lahko marsikaj doseže. kaj dojsteže. In, me se zdi, da že v dosti časa smo, se, se to dogaja. naj Pripomnim samo na, na italijanski P2, ki je bila ena loža masonska, ki je organiziral Ličođeli, ki je to preprosto imela uh, že na črt leta 1970, nekaj tako, da prevezeti italijansko družbo in jo spremeniti dejansko skozi vplivljenja medija. Točno to je isti program, ki ga za dan danes izbaja veloskonnji. Do besedo, do, za, do, do, do zadnje črke. In, in to je že napisano, že je naprej. In tak, da ta način prevzema nekako politične oblasti, pa ne samo to družbene oblasti skozi pokla, uničenje politike ali kaj takvega, to je en, dejansko en masonski prostosidarski načrt ki je, je napisan in ki, ki se to izbaja. In, Ampak glede na to, kak je informacija ključnega pomena tudi za delovanje demokracije, tudi za, za to, da se izbere, koga se izbere na, kot politika na, na, za tujega predstojnika, glede, da se lahko tudi uh, o vodja politične, ne samo politične, ampak tudi ekonomske, če či so učinkoviti, če či delajo dobro za družbo, je informacija ključnega pomena. Kaj si lahko dovolimo, da imamo tako nezrelost uh, novinarsko klaso, kako bi reko. In, in mislim, na eni strani je res, mogoče bi pomagal, je dober zakon, ampak tako smo se že zadnjič ugotovili, ne, da zakon ima kakšno vrednoto pri tem, da regulira družbo, mora tudi funkcionirati, mora ljudi biti obtoženi, mora ljudi biti kaznovani. Drugače je samo zakon tam, nobeno ljudi ni prisiljen ga upošteva. In na isti način tudi tukaj, ne, samo en zakon dejansko ne bi bil dovolj, da, da, se, da se potem etično informira nekaj takega ampak je zelo pomembno dejansko urejevati, ureje kako naj bi bilo umešavanje recimo političnega sveta, ne na misli politikov in strank, ampak javnega dobra v, v, v informacijskem svetu. Ker je to zelo pomembna spada, na, na, na, na načelo tega, ako funkcionira demokracija, ali ne funkcionira demokracija, če te stopre ni, ampak kako se, se naj uredi To postopnje poseganja glede izvoljene recimo da jo imajo vsi radi, no, v nekem primeru, ne. ampak pravico se, se izrazito v medijskem prostoru? Ne. To bi bilo, po mojem po moje pojme, res dejansko potrebno urediti, ne samo na, na zahodskem nivoju, ampak tak sploh, da se predlagajo neke modeli rešitve, kako bi naj bilo to mogoče, ne, da, Da na eni strani bi lahko novinari delali neodvisno in izpolnili njihovo družbeno vlogo, ki je, za moje pojme res ključna, na drugi strani pa tudi ima politike ali politične stranke ali različne ali pač različna mnenja znotraj parlamenta tudi možnost, da, da do teh mnenj pride ena širša javnost in se, in se je mogoče malo malo širša razprava v medijih o dogajanju v politike. Je, da tudi to ne bi bilo obvezno tako slabo. Ker, ker alternativa je pa da našo stanje, ker novinari so totalno prestrašeni, ker vejo, da jih lahko do, do toži, ker vejo, uh, da so ne, da jih lahko do pusti, ker tak tak smo gotovini za Sloveneger razloga, tudi či se, či se, če se ci se celo kar tako kontaktuje in, in še nikak drugega, ampak naj se malo skupijo, mislim je je dosten pomemben tok. Ne, mi bomo imeli še dve priložnosti, uh, odgod, tiskovna konferenca 4. junija v Ljubljani in pa bo velika okrugla miza 11. junija v Ljubljani ob teh knjig obvimo te ja, kako se vi predstavljate na primer kako pravico imajo politični svet v v glas datski glasbo ob pomeni kako mogoče to potekati? Ja, ali na drugi strani cenzura na ene strani reka govor da beseda pomeni da nekdo se počutil slobodno pa neka pa neka pa ve, en drugi pa reče nimaš pa Ampak na drugi strani, da kot je začetni vaš primer, kažete malo več cenzure, ali je nekdo, ki pregleda tiste stvari, ki se napišejo, ne bi bilo tako slabo. časih, tudi zato, da se malo dvigne, kako boste informirali. Razumete, kaj mislim reči? Da cenzura je ja, na eni strani to omejuje svobodo, ampak to omejevanje svobode časih lahko tudi prispeva k temu, da je diskurs malo više. Mislim, ja, da je to urednik na Ja, tako da načeloma ni tako tak napačno od nečega. Če se to kar govoriš, že zakonsko stoprt urejeno. Ja, za, ja, Problem je v tem, da vem, tudi glede te zadeve, ki ste vi govorili o tem zdelji, naprej po odpisu od do, do gospode Zgaga in tako. Jaz sem vprašal eni, eni novinar, ki pač je ja, en ja. Dino, ki jo poznam, ne, kaj je ona mislil o te zadeve. In on nam je povedala, da mogoče dejansko ni, nekaj strašnjega pritiska ali kaj cenzure, ampak je zelo veliko manomanjarski v našem konvinarskem prostoru, da si dajo prednost kave ven kot ne, da grejo pregledati nekega članka, da obene bo pravzaprav briga, kaj se piše ali kaj takega. In da zelo do, dosti problem pride o ven tudi iz tega neengažiranja e, e, mislim tisti, ki delajo na te tem področju, prav neprofesionalnosti. V ne, ne? So, ja. ja, o neprofesionalnosti. Samo meni zanema, kako to, da dovinari se ne zavedajo, kako je pomembna njihova vloga. To možeš nekaj vprašati. Čudno tudi, da ne vem, zaj, da tukaj ni, da bi se vradi... Ne, kot pa ni, ne. Ali reči, če, če je to, ne. Ne živela zakaj. Kaj... Uh... In počasi jo, se je ština Fussbarth? Joj, seriš. Če koga še zanima to, kot rečeno na drug čotrtek, v Ljubljani je, je torej, uh, Fiskalna konferenca, potem je ena velika okrogla miza s sedmimi ljudmi 11. junija na Metelkov, oziroma tam blizu Metelkov, v Ljubljani. Samo s mlačim, če pa nekaj pomembnega se sebi, sem da sem. Novinarni so malo počne skazali v zadnje čase glede je ja. genjsko spremenjenih v organizmu, ne? V sebi, da so kar lepo poročali o protestih. In tudi tako, ta, kar ta, ne, nije ni bilo poročenje Ure, tako stalo, ne? On je prospeo karikarora, ne? Ampak to ni bila moja izbira. ja, ampak pa mislim, da to nekateri od naših novinarjev, no, no, na, tudi oni, tudi oni, tudi je tudi oni, tudi oni, tudi Zdaj, tega, kar se zdaj, preveč na primer, ne? je nekaj zelo svetovnega, medije Alžirije. Alžirije je 100% v lasti kuvajtskega imperija. Meni se zdi najmanj nadzorovan, najbrž voditelj, eno najbolj svobodnih medijev na svetu. Razločena sredi tam arabskega sveta, kjer je islamska kultura še vedno praktično alfa in omega, je v 100% v lasti enega človeka, ki je ob enem head of state Kuwaita ampak v resnici pa je en najbolj svobodnih medijev na svetu. Po drugi strani pa imamo tele ultra-svobodne združene države Amerike, ne? Zde, malo v quotation uh, kjer pa v bistvu židije, za katere pa splošno ne vemo, da se celotna skupnost kot emo, emotno obloče vedno za eno politično stranko, na kateri v litah pač že, kontrolirajo praktično celotne medije, tako časopise kot televizijo kot večino, eh, večino, internetni, večino internetnih strežnikov in eh, v bistvu praktično, praktično vedno v zadnjih 80 letih je zmagal tisti predsedniški kandidat, na katerega stranki so stali, ne. Pa imamo popolnoma kandidati. Se si je že samo odgovoril, ne. Torej odgovor je ostal minimalno slabo, ne. A, stavo, stavo, a vse praktično so bila očesa od politične zapolnaje in druge stvari realizacije Zelo zanimivo je da da, da kube ima nove direktne medijske zakonodaje da da, da, da, da da nima nekega ureja Ja, ni ravno ditatora, v resnici, kaj vidiš, je da ni kako koliko što Glej, mislim, da pri Algeziri bolj bi rekel neki upor proti Zahodu in pač čransirajo tiste njihove novice. Ok, rečemo, gleda smo tako, ker so Zahodne novice, ali rečemo, da niso resnične, so bolj njihove resnične. Mislim, da je to feta. Posti pa konvencirati so. Veš, oni so kontra zahodnim novicam. Če drugo slikujem, potem rečemo, da zahodni niso, potem njihove so bolj. Ne vem. Zanimivo je, da kjerakoli je reportaže praktične v Al naredili dva ali pa tri dni kasneje na BBC-u. To ne vem. To je bilo pred... Pred enim mesej nekje imeli reportaž o ofijskih polij v Afganistanu, kaj morala potrebno, tako je tako izmiskljeno. So Jazeera je prišla zraven? Dva, eh, gledo se na raziri, to tridni kasneje je bil na BBC-ju ista. In ta ta reportaž na koncu pridne se jo pa žodira. Ja, pa to res tako, dosti krati to pa veš, ne? Ja. Pa če več... Zdaj se jih v Irako, so jih eh, bombardirali? Kdo? Eh. Menikim do pisništo Algezirije. Ja, ameriško ameriško ja, vojska, no se za to, kako se, se ja mislam, ne konča, ne. Na delavsko internet je lahko izhodi iz celen sistem se, se zagata, ne. Či so novinami popolnoma neodvisni in si povezani in taki, a na koncu se lahko lahko lahko se mislo, se je to, kako svobodna informacija neodvisna, decentralizirana in tako A pa zdaj za enkrat bo ниво pa strašno opazo, Na internetu so, so, so, so vsi neki začetniki. Ne? Novinari pa imajo tudi 20 let izkušnje. Ne? Da, zdaj smo v tisti začetni fazi, tak ampak mislim, da počasi no, ne bo več časov piso, pa tako, pa bo samo v internetu pa bilo v ne, ne več časovstvo novinar. Po mojemu sledi, da je toliko zarejtega, ker internet je še no toliko kontroliran, na strani nekaj grožek. Če pogledamo ameriški strežniki, no, ne je pomislil to, da več kot 95% ameriškega internetnega prostora na ameriški strežniki? je v vla, bistvu vlasti tistih news corporations, kot CS1, po in takd. Ne? Ja, pa no močem je pove vlasti, ti lahko greš gor, pod in pišeš, kar hočeš. Ampak lahko tudi oni izbrišajo, te hoče. Ja, da... ja tisti, kot so tam, to, to je res. Sami... To ja. je pa onih pet pa imaš večino strani, si si ja. kaj se je z zgodilo pred tre meseci, ali je bilo, ne? Uh, Ja, pač Pirate Bay, ona... A ah, ja, pa je bil dožel, pa tako ja, okay, so, ja, je zbog vplaša. Mislim, pa so na Švitskem ti oh, ne? Ja, ja, ja. ja. Pa